يسألونك ماذا أحيلاهم قلوا أحيلاهم مقيداك وما علمتم من الجوائح فالبينة لك تعلمونه لكما علموا أقول الله فقولوا منا أسألوا عدموا أقول الله عليهم وأن تقول الله إن الله سنحن الحساب قال الله: "حتى إذا رأوا ما يؤولون الذي له الكتاب رحمة لهم ولا يطغون في الله من المؤمنات والمنصرات من الذين آمنوا وذللوا عليهم من الرقاب ذللوا لهم من الرقاب وسمعوا آيات الله ورغبوا في الإيمان فصدقوا فعملوا وهم في من يخشون" يا ايها الذين <سؤال> ارانوا اذا كنتم في السلاة <سؤال> فاصلوا كما جلت من راجد وصفوا في روسكم واجوركم من الكعورين وإذا كنتم جلوا من فطرروا وإذا كنتم مرضوا على سفر روجاء أحد منكم من ولَكِنْ يُرِيدُ لِصَاحِبِهِ وَلَكِنْ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ وذكرون اعرف على الله عليكم ومثال قول الوافقكم به ذكرتم سمعنا واتواعنا وقفوا الله إذا الله أعرف البلاد السنون يا أيها الذين آروا يقولوا الله إذا الله أعرفوا بلا شهداء من قسوة الأجر منك شهد الضوء على ألا تعجلوا اعجلوا وأضربوا للتقوى وقفوا الله إذا الله أعرفوا بما تعملون وعد الله الذي آمروا عن بسالحات لهم رفلت الوجه العظيم او早ی پر اجانی،acie丈انی نیwie دیندان با و capacity، ها گزردان به goal، جید با دخانی نیی الف bermest وقت می ضمیazه بست و اقام الصلاه و افى الزكاه و اطعوا الرسول واعزوه ما لو كفر معاكم سيأتكم عذاب خزين الجنات ولا ادخلنكم الجنات تجيل تاكلنا و باروا ذلك بكم سوف حض ربنا نضرب ولا تزال تطوع ولا خارجي كل ما ملكن باقوا وصدق اين دوال كيف كن وسي ومن الذين قالوا اننا سواء غنتا فصحب ربنا كل بي ما راينا ربنا طابا الى جناتنا الله بمكان الله ما يلقى فجاء ابو من الله وكتابه بي يحيي بالله ليس راضوان وصلى الله عليه وسلم يخرجهم من ظلمات الى نور بالدني وياتي الى صراط المستقيم لقد تم الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقد من الله شهادات ايج المسيح ما كان يوما امه وامن جميعات ولله الشمسات والارض ما يشاء الله ولا منشئ جديد وقال هو نصا احمقنا الله وحبا اوفوكم خلق <تصفيق> ويعددكم في ظنوبكم الان تباشرون الخلق ويعدد من يشاء ويعدد من يشاء ولله ومسا واته والأرض وما بينهما واللهي المسوين يا اهل النار قد جاءكم سور ما يبايدكم فقد ان رسول يا من تقول ما جاء من مشيرك ولا رذير فقد جاءكم مشير ورذير والله علاكم الشريم ورذير وَاِذْ طَالَبَ مُوسَى قَوْمَهُ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ قَالَ يَا مُوسَى لا <تصفيق> سوره المائده مدنی سوره ده نزول کے اوصل 12 پس سوره الفتح نا دا جن شوے دے اور ترتیث دس سورتوں کی 30 نمبر لے اور سورت نے موضوع او تعلق د دې سورای د سورای نه ساتسرا ورګمو جو باندې دې یو دا چې مخکې سورای کې اغا یو کې بیان کړو ارام کار مواله دې یتي مال <سؤال> دې د به وقف مال <سؤال> دې د خپل ځان لر دې چې هر څاغه په هر حال <سؤال> دی په زور باندې اوستر نو سورۃ دویم قسم او محرم او بیا لوی چر نا د یاد د غرل الله دې د دیوچنا دایو که سم محرام معلوم نامزان او ساتي او دبل که سم محرام معلوم نامزان او ساتي یتیم مان دے لګاینم زان او ساتا دابد بیو کو مان دے لګاینم زان او ساتا دد اوګنا زور د غرو نه دغه نمازان او ساتان یا مخي صورت کې بیانو د تنظیم نه تنظیم چې کم مقصد د پاره او نو پسوره مائده کې هغه مقصد بیان نه دی د دیو اجنا اور پسې راړو مخي سورات کې د تنظیم بیانو څه تنظیم د معاشره جوړګی راي ريئت ندی صورت کې agama سنا بیانې چې داغه د پاره د تنظیم ضرورت چا رد محرمات دا رد نظر میاز د غیر الله بیان د توحیدو د دیو جنا او یا مخی صورت کی امور مصلحات معاشریو چې معاشرہ بسنگا سامن اصلاح بسنگا راولی ندی صورت کی امور مصلحات تو عام امور مصلحات تو عام چه خرین و آغی کیوم اختیاط کوا حرام و نخری حلال اخران یا مخد کی سورات شروع خطاب عام باندې یا ایها الناس تقوا ربکم نو یا ایها الناس ویلو نو دا سورات خطاب خاص یا ایها الذين امنوا سرا خطاب خاص بست خطاب عام نہیں زگاوال خلق عام خبرہ کئی او بیا یو قوم یو ڈالہ خاص کی زگا بل سو اکمانیہ او کنا نوہ تاسوی خو امہ نہیں کنا نوہوال خطاب عام یا ایوہا ناس او خلقو اسے خطاب خاص کو یا ایو الیندین امنو و مومنانو نو مومنان خاص کړل د دیو جنا ور پسې راړو یا مخې سورات کونو کې حقوق الله او حقوق عبادت بیان کړو د الله د مخلوقا غنې بیان کړو دوسلی صورت کې وای اوو بل عقود پروا نه وکای پاغه غوټو باندي او کو جمع عقد غوټه توئی چا نا سره کما غوټه تړلې دا داد دیات چې زته باندیم تمه ای مخلوق سره د کما غوټه تړلې دا, دا مرګ چه زمان اصطان مرگر دا نو مخی سرعت کی حقوق اللہ او حقوق لعبادو نو دیئے سرعت کیو ای اوفو بلو قود پورا والے او گردنی اقا کما خبر دا چه پدی سرعت کے ذکر دا او پنور سرعتنو گدا سنیشتا یو دا سورات ممتاز دے په بیان د مسائل او ارباعو سالور مسائل چاغه یاو صاحب حدیث سورات کې څنګه ذکر کړي دا سه ببل کې مشتا سالور مسائل یاو تحریماۃ اللہ چا نا گمشه حرام ګرځولې ده اغه ته حرام وایي دیم تاریما د لوی باد مخلوق چې گمشه حرام ګرځولې ده ناغه ته حرام وایي دریم نظر الله په نوم باندې پیش کایي نذور الله او سالورم نزورو لعباده چه ده مخلوق پنون باده کم نظر پیش شوه ده نداغه نظام او ساته ای اغا حرام دی دارنگ ده دا سرد منتاز ده پا بیان ده اوکم ده اخکاریانو چه اغا مارغو اغا چا غا خکاری ادت کرده او خار پی کئی نواغ خکار اونیو او مرشنواغا حلال ده تفصیل بیرستو کو دارانگی دا سورت مونتاز ده په بیان دا حکم د مذبوه او دا خضو دا احل کتاب و مومنان اولا جمو مینان ولاد اهلی کتاب و خزب جنا کاه روا دی او مو مینان ولاد کتابو کتاب مزبوها جای او شئ حلال کو نوغ اجازهز دی دا دی سورات کے ذکر کای بلک نشتان دارنگه داس سورات موم تاحذ به بیان د قسم یاو سڑی قسم اخوڑ ده یاو حلال کارنه او بیای مات که نداغی که کفاره باور کئی کفاره با دی سرد ذکر ده بلکه دا سنشتا دارنگی دا سرد ممتاز ده پا حکم دا غل او د غلاغر چه دا غلاغ و غلاغر حکم اب دی سرغ کے ذکر کړه چې لاس به کټکوئ زارنګ داسرط ممتاز زب بیان دا غواقي اغه مقوم ام یا ان یفسدو الیکم ادیہم چا قوم اراده کړو د نبی علیہ السلام د قتل صحابه به خبر شو دارانگدہ سرط ممتاز دے فبیاند عیسیٰ علی صلات و السلام پا قیامت کی سی عیسیٰ السلام پا قیامت کے کم بیان بکی په پدی سرط کے آخر کے ذکر دے دعوت سرط یعنی اصل مقصد سرط دعوت جبا صورت کی اغا اصل خبره اغا کما نو صورت کی رد رد صورت کی سالور مسائل بیانی سالور مسائل او رد دشر کی فعلی کی صورت کی رد دشر کی فعلی او سالور مسائل بیانی تاریمات ول لا تاریمات ول عباد انذور لا اولذور عباد تقسیم د سورات دا سورۃ مضمون به اعتبار لس بابونه دے اول باب تربین زم آیات پوره او په دې کې بیان د مسائل او ارباع یو ځای ذکر کای بیا دویم باب تر لسم آیات پورې او پای کې امور المسلحه الممدات للمبلغ هغه امور چباغي باندې موبالر کلکیږي دریم باب تر آد نمبر 19 ذل سما او په دې کې مثال د ناخیزینو د باب تر آد نمبر 19 او په دې کې مثال د ناخیزینو د عادت چا چې وادي نداغی مثال پیش گئی سالورم باب تر آت نمبر چپیز شپکشتم او پده که حکم دا آغا چا چا غید آلہ پا حکم کی سستی کڑی وار پده که حکم دا آغا چا چا غید آلہ پا حکم کی سستی کڑی وار بینزام 72 آت نمبر 46 سالو او بدی گجزاد ظالم چې ظالم لا الله سزا ورکړی دا او خپل رحمت نه لری کړی دې انک دا ادم علیہ السلام زی شبغم باب تر آت نمبر 50 او بدیگی تسلی نبی علیہ السلام تا او ترغیب قرآن کریم تا او قبائح دا آل کتابو دا آل کتابو اغبت آدتونا ومباب تر آیت نمبر اٹھاون ات پانزوستمون او په دې کې تهدید للمؤمنین بموالات الكفار رټنه ور کوي مؤمنان او تا چې کافر سره دوستی مکا وایم اتم با تر اتم بر جهان samt شبخش او په دې کې تهدید علماء یسو تا رټن ناګار مولیا او کباه ذال کتابو نوم باب تر اته بر 86 او دغه تر ریفه تبلیغ جما سالا او را دین او را او تصلي نبی عليه السلام او هر یو باب تر اخیرا کورې او په بیا اغه مسائل 14 مات گئی او سوره ختم کی اول باب پای کې بينځ آیاتو ندي کی مسائل کی ورصرا ورصرا اللہ اللہ او بدیګه مسالې اربع یوازې پیش کئي بیا نور سرګوم ور سرا ور سرا وې هاواله تحریمات الله چلا کوم شه حرام ګرځولې دې نوغيت حرام او وایي اور دا اوليات کې ذکر کوي غیرہ محل سیدے وانتو محرم غیرہ محل سیدے وانتو محرم اول آیات کے شہیت آزون نہ کی دخکار پدا سے حال کے چھہیت آزو پہ احرام کے اول تاریمات الله الله اللہ کنشے حرام کردو لے دے حرامو ارتاو آیا ایو تب احرام کی نو اللہ درباد اخکار حرام کردے دے نو حرامو ارتاو آیا احرام کی نو اخکار مکاوا غیرامو احل سیدی وانتو محروم شایدازو نا حلال کرن کی دخکار وانتم خرم پداسی آل کے چھئی تازو با احرام کے سماتلا با احرام کی دا اللہ اللہ اخکارنا روا کردی دی نو تبا حرام کی اخکارنو کے اللہ درباندی حرام کردی دی نو اللہ, اللہ درباندی دربان احرام کی اخکار حرام کردی دی دا څو بخار نه کوي چې الله در باندې ما نه خړې دي چې احرام کې بخار نه کوي بس ما کاو بیا الله منی کړوې بس منی دي غير مو اهل سيد وعندهم حرم شي تاسون ها لال غنګي د بخار په دال سيال کې چې تاس په حرام کې ڈویم زل آیت نمبر نبی نبی نمبر آیا تو ڈویم زل آیت نمبر نبی کیوں گو رہی دیا مسالہ بیا بیا تاوییو یا ایوہ الذین آمنو انما الخمرو والمیصرو والانصاب والاظلام ریڅوم مینعام له شیطانه فایت نه بو لا لا ګم دفلعون سکل شراب الله حرام ګړي دي جوار ی حرام کړی دا درګاو تا وڑ له حرام ګړي دي شهدا لوه او بابا نوړي کې سمات ما علمول بغو شعرام غړي دي عمل شيطان دا غنده ولې سټه دا شیطان ځانته نو ساتایو بیا درم زل ادم بر 96 شپګنوي ادم بر 96 و هر معلیگم سې دلبرې ما دم تم حرمه حرام کړې چې په تاسوبانه ښکار د دریاب ما دم تم حرمه تر څو پوري چې حرام کړې چې په تاسوبانه ښکار د وچه ما دم تم حرمه تر څو پوري چې حرام کې سوپوری چه حرام که نو اللہ دربانده ده اوچ اخکار حرام کرده ده ده اوچ احرام کرده ده او بونا داولی زکا بیت اللہ پا اوچ اده نو ده بیت اللہ ده احترام ده وجه ده اوچ اخکاریم دربانده حرام که وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي لِهْتَو شَرُونَ نو چ الله کوم حرام ګرځولې ايه طه حرام واييو دمه مسالات تحریما تو دایباد چې ما خلق کوم شه بزان حرام ګرځولې الله نه دې حرام کړه نو ايه حرام مو وايي او دا او نه يا ایوہ اللذین آمنو اوہو بلو قود اوہلت لگم بہیمت الانعام رواقل شوید استاسود پارڈنگر اوہلت لگم بہیمت الانعام رواقل شوید استاسود پارڈنگر اللہ اللہ اللہ افوان میخے گڑی او پی زیحہ والا لو ارضا و هي فزاني م حرامي زاد بابا من افتاد زاد بابا دیو زاد زیارت کن ترلا ادلا کو تیمورلا فزاني م حرامو زیارت سارويو ديلا کو تیمورلا فزاني م حراموان ويل لا لا گومبه امام طول روار گړې ژوند ستاسو د پارا الله دل روانې چې د ځانې مې آراموې دویم ځل و اتیاي بیات کې هاتم برس تاسو یا یو الله لنې لا توه وې مو ما هل الله لكم ولا داد دو وَمُمِنَا نُو مَحَرَا مَوَئِيو پاک آغا چه اللہ دل روا کھڑی دی دین وَلَا تَعْدَدُ وَزِعَدِ مَقُوئِيو چه اللہ دل روا کھڑی دی دین وَذَانْ بَعْدِ مَحَرَا مَوَئِيو بیادرم نمبر چھانمے شپک نوی نمبر چھانمے اوحل لكم سیدو البحر وطعامو مطال لكم ولی سیارا رواقر شد استاؤ دپر اخکار د دریاب او طعام د دریاب مطال لكم سکت استاؤ دپر ولی سیارا دپر مسافرون اللہ اللہ الله اللہ دا دریافکار روا کړی دے زان باندے محرام و ایو چھے اللہ دا روا او دے خام خواب زان باندے حرام میا آت نبر ایک سو تین یو سلترین ما جعل الله من بحيره ولا صاحب دين ولا وسيله ولا حام نداګر دو له الله بحيران صاحب نو وسيله نو حام دا تفصيل به رستو کو دا واسار یو چې دیو بابا پن پرهودله ای په دې نه چا نظر دی او داغی نبی پائی ناغستل اغی اغی بی اللہ لولنا اولی بزان راموئی ما جعل اللہ من بحیرت و لا صائبت ولا وسیلت و لا حام نظا کر دلیا اللہ بحیرہ نو وسیلہ و نحام زاننام جوڑ وليه حلال بضا ناراموي درم مسلا نذور الله چرا الله په نوم باندې نظر پیش نذاری احترام او داغي عزت کوي او دا دوي ميات کې يا يو لا تويلو شاعر الله وَلَا شَعَرَ الْحَرَامَ وَلَا الْحَدِيَا وَلَا الْقَلَائِدَا وَلَا مِنَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَمُمِنَانُ وَرَوَامَ گَنَئَيو بِعِذَتِي رَيْذَتِ مَنُّ ذَا اللَّهِ نظر دا اللہ پنو بانده پیشو دے دا اغیبی عزتی روام گنئئو چھ دا اللہ نظر پیشو داری بی ازتی روام گنائیو لا تحلو شاعر الله روام گنائی بي ازتی دی دین زتمند دا اللہ شائر جمع دا شائره ما جو العالم اللہ تعا دی بیاعات نمبر ستان میں و نبی کے جَعَلَ الله الْقَابَتَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسُ وَشَعَرَ الْحَرَامَ وَالْحَدِيَعَ وَالْقَلَائِدَىٰ هَا عَلَّهِ اِزَتْ مَنْكَرْدُ لِهِمْ يَعْشِدِ اِزَتْ حَدِيَعَ وَالْقَلَائِدَىٰ وَانْبِي الْوَالَىٰ دَا اللَّهَ پَنُوا بَادِينَ راوی اترمو گئدا حی زتو کایو سنورما مسالا نظور عباد چه د مخلوق پنوم نظر وره کړیش نو هغه حرام دی و دا غي او دا ادم بر دین درم یاته هر ما د علی ودم علامل خنزيره ومار لله غير الله به حرام ګل شه ده خوراک د مردا لري دي وينه او دغه خله خنزيره ومار لله غير الله به او ذا وس چوازوش بغیر الله نه شداد بابا من اختاد داد بابا یعول سما اگا حرام ادا وماظو بیعالا نسوک وانتا استقسیمون بالعظلام ذال گنفیس کون آغا چه حلال شو پترگاو نو بانده بابا نا گڑ پیس بوڑ لیش ده بابا پنو بانده حلال گلیش شداد پیر بابا پنو ده دا دلوی زال بلومه لالومه لا رهرام دی و ما ذ به الان صبح وانت تستعم بالاظلام ذلك في دا قارون استاس دی پلید الله و دا پلیدی دین ازو ساتای دا قارون دی پلید نو دا پلیدی او دی پلید نو زانو ساتایو او بیا آت دمبر نبی نوی کیم یا ایو اللذین آمنو انما الخمر والمیسرو والانصاب والازلام والانصاب اوڑل درگاو نو تا چه نظر بابا پلومبان دی پیش اگا حرام دی د اغی نظان ساتھ ایو دال سالورما سالي اولاي سايي او زايدي كر گئی او ور پسي صورت کې بیا ساي پزاي يو تحريما تو الله دوين تحريما تو ليباد او سالورما نذور ليباد يا ايو الذين امنو ترجمه والمؤمنانو او بل خود ورواله ګیب په غټو باندي حکومت زمدا عقد عقد وايي غټه تا چې کما غټوند الله سره تړلې دا عبدیت نوغا پورہ کا الله سره ګټه تړلې دا چز واستہ باندي تابیدار ته زمای اله نوغا پورہ کا کنا وہی اللہ لا غوم بهیمات الانام اول تاریماۃ العباد رواغلی زاسته باردانګر رات کئ د تاریماۃ العباد ځکه مخلوق رواسی زونه بازار حرام ګرځولیو اللهoverline واګړو دایو بازار باندې حرام ګرځولیو او دا په پختانوں کې سبلا شه وو د پیدای شهونی تر مرګ پورې چې ورګه به پیدا کې د ژوند رسمو چې داغه و سنا دواخراغه ژوند رسمنو چې داغه ما د کوه او دا و اخراغه نو بیا به ژوند رسمنو چې دا مړ خااخو اخ راغې مړی به بیا به جودار سمونه وړوکې باید چې پیدا کې د و مور والله د خری په لمسی به دی سموي د د خری لامسیته په زم خورور کو په کارډ کې او پسمله داې دا د پااره چې زیې ضررو شي ځکه د خري زیې زر کې رګ تا خرګړې وا نو هغه په نامسي سملو لا دا دې لپاره چې زیه زر وشي چې وړو کې به پیداش وې وونه مون وللا جدا جدا کې دی نو یو رات به یو نو مو بلار به بل نو مو بلار به بل نو مو ځکه جدا جدا کې دی ژدې او پای زګاګه چارتہ په دغه باندې د مرګ په احساسه شوې په یو نوم بشوي نومووالو بدل کړي بیا نومېواله بدل او دونهونه بهواله کې خودل جواړو کې با انکو وی به کوه کوه لا سورې کوي واغو لا سورې کوي دې لپاره چې دې उपायي نو واغ بهواله سورې وې وې دې په یو ولوان دي خرص کې نو هغه به په پیسې باندې په بل خرص کو نو هغه مو په پیسې په بل خرص کو وې دا په پیسې هر څو وې دې دې پارچدا उपाय دا زمنګ نه دې ګوره خ라이 سره به دوکا کولا چې دا سونه تو اخباراغه نبياب خلق را غونګل او الله دې ورګي سنا دې ټوپای وې شي وا د تیلي ټوپای بابا اوه براته وي کې به پیسې کې خودي زګل چې منګه پیسې ورګړي چې منګ لا مړا کی او پیسې را دې اړه به سنا نو چې دا پیسې را جام شوي نو به به یاد پیسو خاوندې نو دا به هه سنا دې ودا لانجه کوئی دن وقت براغی من چیلک لا بے کوئی دن کولا نوال بے بی علک بے معلومه و چیلکو خیار دے که خمقن دا علک دا معلومه و لو طریقہ بداوا چیلک بے بوتا و داغنه بے تکو سونا کولا مازغی نیشتے و خیٹشتے کلمی نیشتے دا سشده نو هغه باندې کوزا ها یاسه شه د 400 کې په بل ډا ګرځي نو هغه باندې پرطوغه خو ا دات ابو سنبه وديه پارا دارسم له اورواجونه چې دني کا واخبو وی وی خواګر اړۍ حلوار اړۍ همټي اړۍ اسه نه ګوره واخرا اړۍ یا تریو شه اړۍ ړړمبای به دوستانو کرا مډیا یوړا یا به ال واوړا دېل پارا چې خواږ شو کوغا کو یا تریوشه وړ نو واکي بچاړی بچای تارخ بشای نو هغه تریوشه اغه وړل اغه به حرام ګرځولیو دارسمو نو دارانګه چې کالا وا ده آلک و آلاء زوانان ده جنائے و آلاء جنائے کئے دا بطولی اوضای ناستو او مولای شے با نکاہ تڑو میاںس کے با نکریز پراتےوی نو نکاہ با تڑوی شے و آلاء این نکریز یاو بلا پوری کئی چی مینہ زیادہ شی آلاء کانو با جنکو لا پوری کولی جنکو با آلاء لا پوری کولی حدا پلیتی به جوڑا سوینگیری استاد باپ کی اوگو تا باپ کی را شاگل شاغل بته جوړ شو ها سراگیری سپیناگیری باپ واسرا بمکه پټاوا شاغل بته جوړ کړي وو ها نو پای کی جنايب اکینو لا حوالګ الا وایا جنايب شرميدا بودای بور سرنا صاحب بي چونډاي ولا ګور ونه ما بدره مرزوي لي هونه وای ازګا غري له <سؤال> مازور ګولا کرا پيغه تيرا شو و بډای و ناستاو غي به ګوري ونه وای او داني کا به شرو چا بدلور په سټای باندې ناوې والا او چا به رامي په سټای شابه وایا الګ دوا مار ګروي الګا <سؤال> ګوري شرم دي پټیا نو اکثر به الګ <سؤال> پړچ یا یابا د کویب بیاس دا ولاړو بیا ساو بېوشلین نو کوی دا و پرېوت یاو جارت د ګوساړي شاته پړچو ټوله شپور بسې ګرځې دل هغه به کته چاسه شهاب د ګوساړي په هویږه ناسو جره لړمبا بکیو چیچ نو هغه پړچو ادا شرم با جوړو یو شرم خو پختانو کې نو ا جنې کاه باه تړلې شو نا را وستا نو بیا بزان لې او شرمو نا وی به را وستا رجه ورت ا وی را ور اسوله په غابل کې ویواله داني ور کړې ناې باغان میاجوار پشاویشتل پارا چې غلای زیاده شي زنګا نیبی زتی به وکړه نو بیا بنواله مخ کې وای دی او بصیو اوږي ته کیبو جنای وې راوستا نو ووال به ولاک پلاس کې ورک دا دې پارا جوړم به الګ بغي گاوالی د دې بارم به زیه وشي نو ووال به ولاک پلاس کې ورک یا الی الک ولا ورکو کوي نو الک به زار به وختي ناوې پاسه ولا بس تدستو ما ناوا نن بیا لای پراټي پخېږي چړومباي پراټي پخېږي نو بیا باندې کړه ټولو مره پراټي او پراټي بخوري ناوې غریبه به شرمې داومه ا پراټو تېګ نو لوا نو پراټي وبم پخولي چا به ربا د ټولو ناس هله ناوې پراټي نو ناوې د لاس پراټي بهرو لو بای به پراټي به دې پارې پراټي ور کرا بیا می شې چې مړ به اوسو لو چې مړ به اوسو بیا لې دیوه بالا کوي دې پارا چې مخه تیرణా شي چې مړ به لامو نو وګما تختا چې به لامو اې دبد تختې الواوي نو مولای سے بمرے علماء نو بیا به ونا نو و د مړی په تاختہ به و تا کی خدا نو د با مړی لیس تینجا کړو بیا و پا غوټا امشه نو بیا بیا غس خان وا خړه د دای خوراک اند زیلاتو خوراک د زیلاتو جامید زیلاتو په زار د زیلاتو په زار پانی و د مړی اچولې او لوابه د مړی خوړه او کاپړې به د مړی اچو دي نه چې کله کله یو مړی کمیس نه و د بل بل پردوګ نو ستال نو کمیسی او شان دی او پردوک خښتک به بل شان و دا یو شرم په ملک یو رسمو دا رسمنه رواجونه او دې رسمنه رواجونو دا قوم تبا کړي او اللہ دے شیخ و القرآن با دے رحمتو ناولی گی اقتصادی فائدہ اے ام خلقو لاوار کڑا بان بے وڑو کی لوی نو استاز وی راوستا بان بے بیا بے و لذر روپائی پا جیب کې واچھولی نو بیا دم او نو داگا سے پید لذر روپائی بے لگی دے نو مال بے ام لگی دے خلاف ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بهم لگی دو تاوان بے ہم کی او بے زائبہ کی دو بچے دے پیداش اقبلہ و علیہ وقع کے بانگو آیا بلکہ قامت سا گراند کارو یورپای دے نلگی سنات دے نقبلے میں آئی تاؤنیوا ڈاکٹر لے بودا سنات دے کا یورپای دے نلگی پر اسمونو رواجونو سعیدین علم و سعید تا چه بچال سنت و دوڑایوی نو بگٹو بیوشتو ویدیل نبی ریسلام صحابه و خلق نو راغون کڑی پا کوئی دن واده که نکالا بے نکاخوان راوستا و به بے وارگولی نو بخبلا نکاو تاڑا گرام کارو چه نور سندر دی دا سوره فاتحه و دردی کارا داو آیا او دا الک او د جیناع پلار دا جیناع پلار دیو ایتا لور زمان فلانی زوی لا دور روپو مقابلہ کې د دا دے گوانو مخیرہ کرده دا اگا دیو ایاو ما دا زوی دے پارا قبولہ کرده یادی زیہ لور کې ای نو اگای دیو ایاو ماہ پل اختیار ورکڑه دے دیو ایما قبول کرسه گران کارو دا ایڈیر گران کارگر دولے ہو بیا د مر نه بعد اگر رسمونه نو هغه بیا جدا هو خبر ته ونه لاي جدا رسمونه و کټ بیا غسته او استاد مخ پهونی ولاي بیا کټ نو هغه لا و په جیب کې پیسې واچول نو هغه به پریخود چا نوس کډم ولال بیا به ز بیا کټ نزي بیا به والا په جیب کې پیسې واچول نو بیا به پریخود د چتر جنازي ته صاحب ته استاد مه اصل روپاي وټه کړه او استاد ځان به ټول خوارو وببدحال به کل به جمعات دیو نه تیل پټول اګه له لوټي ها چې کال رسمونه پریخود لاغي الله عزت من کړه علماء عزت من کړه چې هغه رسمونه او رواجو نه پریخود رسم په دې ملک نه مړ به دې وننوار پسې ختم غو نو ختم لا به استادان ختم به شروع او دی وا به دي نو چې ختم به وشو ډوډای به وکړه شامی ذکر کوي الاخذ والمودي وما زمانه اوس تون ګیو ور غونګې په ختم ډوړ ګناګار دی ژر ثواب بنیا ته ختمو گا پاغي باندې مخدمواله پیسې ورګې ډوډای ورګا او چا ختم گا په واغستو شامي وی الاخذ والمعطي هما اسمان دا ضونه ګناګار دي پیسې بهم لګې دي او غنا غنا بیا وی علي ننیډم بای جمعه نژومه براد باد بادیک باندیو ننیړو بای جمعه دا نو پهیاو بل مه لیا زړو ختم با ګو نن فلانو دیک باد او ختم به باد نکړې وو جمعه به ور پسې دی ګونه په خول بیا بیا وسالوختیوا نو اسرائیل اسرائیلو دسخی عبادت کرده او سالوی خرازی نو دائیو آئی زمگا نیکانو دسخی عبادت کرده و نو سالوی اختای پوری عذاب ده بیانیش ده سی چا با سخادی گولا وی بیوری گلا دفلانی سالوی اختی نده ہوتی سالوی اختی وا نو آئیتا بیا با کلی زوا چه کالی پورا شه او نن دې کال شپدا ولې دې به نه کوي او دا رسمونو او رواجو دا قومي تبا کړي وو دا د رسمونو او رواجو خلاف جهاد دا ډېر مشکل کارو دا ډېر ګران کارو روای رواي فزان حرام کړي وو او دا د جایدیت رسمونو مولانا نجم الدين سيوهاروي دارنګي بلومول ارافي احوال العرب دارنګي سماج تراب د نو فلافندي دي کتابونو چې د عرب ګمرسونه او رواجوونه لیکل دي هغه رسونه رواجوونه هغه دي پښتنو کې د ایندوانو هغه رسونه راغلیو ایندوانو وجهادو الک بے ناویک ایواله ناویکای رباس میں سورغ ارونا به وتا جوړيو دیواو می الی الکه ناوی کړه دي وچه ناوی کینو دلالت وادکه بیا نو ناوی به دي جوړا کړه ودا الکنا چا لکه ناوی کړه دي د هندوانو رسمنه بدای کیو د سکانو بدای کیو د انگریزانو بدای کیو او اوی ازان د مسلمان نو علي عبد الله کې درو سچالو شو بيدا پر اسمنو لوې پر اسمنو وادر کوې دن پر اسمنو عمر پر اسمنو اخلاي تی درام وبخي نو هغه تی درام او عبد نو بیا تاولم عبد الله يخو اغه حلال اغه بزان آرام ګرزوليو تاري مات له عبادت یا ی اولذینا منو غوبی لو کو د وا مومنا نو برواله او غیب احکام د الله اه برواله او غیب غټو باندي وټي احکام ویل لا د غیمت الانام روا دی سادس دا پارا ډنګر ویل لا د غیمت الانامی روا دی دا پارا ډنګر بهیمه ستا وی نو باییما علامہ وی کلو ذات اربائن هر آر آغان جتا جاپا سلو رخ بو باند روانی سواہن وی البرر ور کاغپ کی کاغپ اوچھا باندی نویتا بایی وی باییما او سوک وی باییما ستا وی مالاند آ ستا چې هغه خبرې او بېما په اول وی زګه بېما زګه وی لماوی سعودي منال ابهام زګلدی په اواز کې بهامي سړې به پوي او دا بېما سسدي يل ابلوال بقرو والغمم والجواميس دلته بېمه نه مراد او وانه وخانه غړي بيزي امه هه اته ناراض دي نو بيمام انام خاص اضافه دامه او خاصه معنا ده او الا لا گوم بيما دلان امه روا دي ساز پر ډانګر الا ما يطلال گوم غراج رسي غیر محلسه دې شهیداصن حلال غنونکي د خيار غیر محلسه دا خبر دې د کانا یعنی ګونو غیر محلسه شهیداصن حلال غنونکي د خيار په داسال کې شهیداص په حرام کې ان الله يمحو ما يريد يقيننا الله په صلاح کې دا چې راتوګي الله یا ای آمنو و سنزور اللہ دا لا پنوں نظر پیش دا وی تیرا مخئی یا ای او الذین آمنو مومنانو روام گنئی بی زیدی ذات من اللہ شاعر جمذ شاعر ما جو اعلی علما لدعائه ہا شی توئی ده الله د تابیدار نه خو ګرځولې شي کارا حرم ته ساروي روان دي اغم د شاعر الله نه دي کاج روان دي اغم د شاعر الله نه دي کټالب د قران قران دا روان دي اغم د شاعر الله نه دي عالم دي اغم د شاعران جمعه د شاعر الله بيزتي مکوا يا ايو الذین امنوا مومنا روام غنئی بی زدیلی مندو دا الله او نن د میاشدې ذات وانا لا دیانه د هدی او نن دا امبیل والا چاج لبه روان کړه او غاړې تبه والا ام بیل دا بعد نه خواه چې دا بیت الله تروان دی ولا مینن بیت الله حرام او نن دا کس کوم ګذ بیت الله داه قالس ګونګله بیت الله سماد لاو چې بیت الله دروازه ده دا غ بیزت مکار نو بیت الله عزت اګه قران سره ثابت ده نو چې بیت الله دروازه حجی دانه بیزتی ناروا ده نو چې قران لاروان ده نو داو په طریقه اولاده بیا ناروا ده دا قرآن دا طالب بی ازتی د دا قرآن دا عالم بی ازتی اونکے او چاچ بی ازتی کڑے دا نو دنیا کې زلیل کڑی دی او آخرات کیم زلیل کڑی دی دنیا کې پھم آشارا کے آئے ڈیر سپکڑی او زلیل کڑی دی امم پخبر اس تر کو ڈیرونی دلو قاد جرمنا دانکا میرارا مل ڈیر زن اولیدنو چا چې دا قرآن و آلو بیزتی کڑی وا اغا لا دنیا کیون بیزتا کڑی دی اغا تاثیل دار محمد جان دا بنو چا شهر قرآن بخار سور کڑی اغا چا آخری کمڑی دنو قول بے خوڑلو پا قویٹا کی جامع ماجد قنداری که شهر قرآن تخریر کو او یو ملاو چې هغه زمانه کې وزیرو او د سیاسی ځای سي اهم سړیو و هغه راي هغه فتوا وکړه او خلکو د دې په ګټو ویلای او بشیر قران ګزارلو شروع شو هغه سړی چې بیا مړید نو هغه وان د ګاډي له لاندې شاو دواړه په کټ شوې او بیا ډیر په ځل په کوټه کې د جنگ اخبار به و او چیفو په فیاض مو او فیاض خبره کوله ویزل پلا سر دکان کې ناز تو ما او دغه وزیر چې وې دې په بازار کې روانو پر نو او کمیسي اچول او یو ځان چاپله بخلي کې نیولې وا ېما د پلارم چې فیاضا وګوره وګوره داسړې پیځی نه بیمار دای چې نا وداغه فلانې چې دی وزیرو ها خلن له ونه زو بازار کې غرزی بر بندغه سي او چاپلې پهخلي کې نیولې داغه سړې چې پنځیر مولانا سي بغاټو یشته هو ها فیاض ما سره هم بیا ملاو چويو داغه سړې دې او دا هغه اولاد چې بیا کم حالو دا آل دی نبه دا اولاد سړې سړې له حیا ورزي چې خبر د گورنرانو نه بیا غ بچای راتلې دا ځال باندي بیا لا شرمو دیو چا چې دا حق برسو بی عزت دا لا تو اله شاعر الله رووا مګړی بيز زات مندو د الله چا چې بيزدي د عزاد مندو کړی دا الله ذل کړي او ابلهدي شمو دي خو شمو دي والله چا راله را د میاشتدي ته او نه دا او نه دا بیل والله واللا می بتل حرامه او نه دا قسې اونکو د الله. یبدغونا فا اللهم ربهم و رضوانا لطاید ای فضل طرف درد اینا و رضا منتعا او کلا جوا دیت اصد احرامنا حلال شوئی یعنی احرام نوو تی سرد اخرو فاستادو نو روادست اصد پر اخیار فاستادو یا نفا اجازا الیکم للزياده روا ده ست بار احکار ولا اجر منكم او بایس گی تاسو او کوم دا په دیکھا پر اچ بنګړی تاسو د مسجد حرام نا ان تاسو دूज تاسو زیاده او غیب دایو سمات لاو یو کوم دی چه اغطه ده مسجده حرام نه بند کره یاو کون د ده اولاده کتاب نه بند کره یاو کون ده ده د کار نه بند کره نقاسه نه چه ستاور سر دوره بغوز پیدا شی چه دوائی ده خوزه بند کره و مزبه ده سر او تا ده خبر هاد نه تجاوزو که بس ستاور سر نه نگی ده روانه دا خدا هاد نه تجاوز مکو زیاده مکوه وتاونو علل بر و تقوا امداد کوي دې یو توحید او سنن د واجب وتاي وتاونو علل بر و تقوا امداد کوي دې یو بل علل مانی معنا کوي رسول ابن عبدالله تصدری نا ځانيب ابن عبدالله تصدری شی امام شاہ جی رحمتہ اللہ علیہ تے دعا مختہ دعاغن معنا نقل گئی وتااون وعل البر امداد کو یاب بل پہشاد توہیدن سنت البر ال ایمان عطا کو یعنی پہشاد توید سنت یابل مار کر تی او او او سنن دایې اشهاتو قی او بل کای ولا تا ونه ول الاسم والعدوان امداد مګوی او بل په خورولو شرک اسم ګنا او دوان زیادي او اسم ستاوی اسم تفسیر قیم مو ایسما کانا محرم الجنس آج داغی جنس حرامی ایسما گناتا وی چگال لگاو تیر طول حرامی لکا میتیازی یو دگئی او گیاو جانی طول حرامی دی. او دوان اغیطا وی چدا دی شرعین واری اصل شای جائزی خدا غاخ بن حد نہ وو نو غا حرام شي لکه بيداتو شرګ ک لگ دې او گډیر دې حرام دې بيداتو اصل شي جائز دې همو تا دې ولاد زانا یو کیفیت ورګ نو حرام شو لکه دعا جائز ده علاوه وې ادو ني مان دعا واړي جائز ده خو موطدی والا یو کیفیت وارکو. آسو چه جنازه وشوا سلام اگرزی د نو نبی علی اسلام وی کٹ زروچتوی ده. بیا نبی علی اسلام دعا ندا کڑی صحابه و ندا کڑی. نو چه جنازه وشوا او بیا ده وی دعاو کئی. مړی تا ته گیا دعا با اکونو دا تراغل سلاوی جنازه ده وکړه کنا بزا لاس میلاو کا خود دا خخولو نا مخ که بیا دعا نیشتا آنچه مڈی خخش دا آغین آباد استغفیرو لیاخی کم فاینو الان یو سالو دا خبل مڈی دا, دا پار دعا وارائی. و گواری خود دا خخولو نا باد دا بیا ودے با جنازہ او کی بیا بوئی دعا او کئي نا جنازه کتاب مشري وے ودے پويږي نا جنازه په مطلب کانا ها حديث کې راځي چې مړی دعا غواړي فاخلی سلو دعا اذاس ولتم علالمي دف اغلي سلو دعا چې مړی باندې جنازه کې نو په خلوص دعا وایا نو اغا دعا دکلا اللہو مغفر لحیناو مئیتنا یا نوری دعا گانی نو دانا چه تبیارست و سلام نباد دعا گانی کو زان ندی ولی اوئی اتوار کو دازی سنت ځان زان لاؤگل نو باز زان لگ دعا کې اوکان نبی علیہ السلام با کورتا سنت و لا تا بہتر دال چه کورتا ور چه نو دانا چه یا استاذ وموسلا ناز ده مرتقیان او تا ګوری چه سنال ختم جنواله عراقون شيو اب یا دعاء شو رجع دعا دعاء دا بدات ده چې زه حد دا او دات شرین معنا دا وتاون علل بر امداد ګوی دی بل بشادت دوی د سنت امداد مګوی دی بل وقرونو د شرک او د بيادت وتا ګللاه ويريږي الله نا يقينا الله د سنتذاب والا حرمت عليك مول متا دو حضور العباد چې د مخلوق پنوم نظر پیش دا نه ځان او ساتي حرام دي حرام ګړيش له پتا سبحان خوراک خراج د او د زگا عرب و بوردار خوری وینا به خورا چیکالا به ویشو ساروی لبی را کٹکو رچادغن و وینراو اتا ابه جامکلا و غبه لا اوغبه خوللا کہ ہا قضا فسدی به مالو وینرا ہا راگو لوغو لغو خلال کہ ماغور در درگ وین یو ہا قضا فسدی زما رګوال داسي دوه غوینه به ها پاخو لا غبه خوړه الانګه اغا, آغا, آغا حرامه آلا. دا ورې ماته نه ګمن مه تا حرام کړه شه په تاسمانه خراج دې مردارې ودا موه نو ویني ولا ګل خیندې رې دا مردارا وینه لارام کړي زکار جسو کې خریداغنا سونو کوی زی ولعمو خندیر نخینزیرا وخرخینزیرا نخینزیرا وخا الله را ما کړل زکا دا بغیرت ده نر پر نر باندې چی جی و ما الا لغیر الله به اوا غلیما چواد شو بغیر الله نه باغی چو ان شو چې دال بابا من خدا داد بابایا اولا سماغا نواغا کنیمہ حراما پاتی آشے اپا طریقہ اولا بانده حرام ده او سور بقرا کی یو سن او یا امیاد کے مگا تفصیل کرنے والده وماو اللہ لغیر اللہ بھی والمن او دو والمن چه غاڑی تولا پڑی واجی خپی کی امڈائی کی قرآ کی حرام دید والمان کوندادو او ڈاکون شوی تر مارگا چه پلاوڑیو ای امڈائی کی والمان ترا دیا دور دخد دکارنا والمان دیها دو بخکر باندیوال شوی چه او ساروی راو لگید بلی بخکر او او اغمڑ شو وما جلس ابو على چوغری نه او ما زکه دم مگر اج تاسو ب بسم الله ویه الا ما زکه دم يل الا ما ادراکتو متزکیا سمات لبو یوسار وی بل ساروی پر قربان دی او لا صاحب نه او تا لال کو جایزه دغرن راگوخت ارگوخت لاسای نده خطر اوالال که نجایز ده و ما زو به آلان نصوب اوالا چه آلال شو بدرگاه نوبانده و ما زو به آلان نصوب نصوب انصاب دابه اغیطاوی چه گتی بی خودی زای بے جوڑ کڑیو داد دا بابان غره دی یادی دای که بابان ناس تاکڑی دا ما انسیرا که او پیرو نو آگا پیرو دا آگا زای نالال دا سپکو ڈاکو خلکو شادو نچه آگا لانده که دا آگا نای سپک پاتی شوی یا امنا سپک موریدان او اغیقا کراویی تو ها تیتی سو یا حاڈیشان ساڑی کرارا ترالی دیدار کیوند شوی و زمان گا کمالار دا نو باغی خبر جونگو دا اغیقی بادت شروکو خر منو نو اغیقا کراو اوید دی دا زیارت دی خر بادی بے مجایدی نو لو بر آنی دا دا خر شیچی بےو نو باغی قبر جونگو سڑی چه دا حویلون ها لگ مخیزی داغا گوڈ بیر گئی تروس آگا بوڈ لگی دلیو شاید او باغی نگری کوتا قبر کوتا قبر دو خر قبر او داغی بنو بے نظر او منخت ورکون داسم مخلوقو چه اقل والی شگه و نو سو باغی باغی زمان ده جایلیت که قسمو نه خوڑنه بی بی دی ده ناز تکڑی و داد بابان غریده داد باباد زایده دادج باباد چهلی زایده نو بای بی قسم گوڑ لکه اشار ده عربو کرای دی خلاف تو بی ما ای را دین حول آو وان سابن تراغنل دسئر وان سابن تراغنل دسئر وان سابن دس تراغنل دسئر وان سابن تراغنل دسئر وان شه مانگا بگیورو نبالگڑیو قسم خور و ماظر بیا آلان نصوب آج حلال شو بدرگاه نوبانده وان دستاق سمو بالازلام او قسمت معلومه سدا صوب غشوباندی چې په غشوب قسمت معلومه وې به چې څومره کار پسته من جاور څنګه وناړ ورته به وی الا بالا اسکو اچو من جاول صاحب بدر غشيو په یو به لیکلي وځه په بل به لیکلي عمره ځه بلبه و, مزا بل بخالی و نو مینجاور با وطاوی او ره گایست که اللہ چو با اغادری وارا غشی آبی پوبوکی او گردول دوبی اکڑل چه گم با مخی نو چه در زوالا براووت وی بیزا کار دی کی, کی. او چې د مزوالا براووت مزا کار دی لن نکی گی او چې خالی براووتا ویدا پی ردی شان لاړه اوز ود دوی بے پیسی راکی بیا با دللہ اسکا چو مان نو بیا بے واللہ اسکو آجو اپای قسمت معلومو نگر دا غی مختلفی ترکی کله کلا ویدا کول چه سکار بسی بادلل نو چه مرغای با جالا که ناس دوا وی بیدا پاسو نو چه اغا پاسو لی شی وی کرواتا نوچی ها بخی طرف لالا وی بیکار دی کی گی اچی پا گست وی بیکار دی نکی گی مزا آیا و حدیث کی رازی مکنون تو یورا فیو کنا دی ها و جالو کی پرید ایو امام شایفی رحمه اللہ نتا پوسو شد دی سم امتلا دی حدیثو اگوار دوی اللہ تا تویی روبی ها د دې مطلب دا چې دې باندې بدفاله منیو وایو دا کا دې باندې بدفاله ولای دو په دې باندې بدفاله منیو وایي دا مطلب دی زمبغ په وختانو کې دا ټول سي زړه سره چې وسکار کار ستو او د کورو برافات اول خو چا په پاسو ودباو ورته په پاسا چې په بسې دو ویوینن دا دی سپیر پا مخرا پاسی دلی یو کار می سمی نخوری نو اگا بی سپیر کداغا غی بخور سمی دداغی بنا خور ایو بی دا دی سپیر پا مخرا پاسی دلی ما چس کار پسی بطل لد کور برا وطل نکڑون بی مه خر ولی یا بی سپی یا بی بدخوی اصده ولی ویرہ بی کار می نکی گی دن دا پا مخ دا کور راو تیما دا دی سپیرہ پا مخ بادنی کار می نکی گی دو آو تانو چې نو چه تاریخ لوادلل نو آگا یو برور اولی گه اخپلا براگه نو دا کسی سر نو چه دیو دا, دی دا کور راو راو تاریخ لوادل چه سن براو راو راو لنبی بیگه دوشمن نو بیا با کور تاندنشو چې بیا به راول بیا به تا غولانو چې بیا بدل نشو دې په تاریخ لاله نړې ویلې سپیر په مخنځل هغه خپل رور لګلې نو آخري کې ورپسې عدالت آرڈر جاری کړ چې دې تاریخ لمره راځي او د کیسه فایل نو دا سپیر په مخنځل دا سپیر په مخپاسې دما دا په ملک کې اونۍ مصیبات وو آو لا ني مخا دا لا مخا دا ټول پلید کارونو رسونه راوځونا هېندوان هغه دا د ریوسو ماډات دی هندو چې دکاندارې نو دا غن وختي سودا کو چړومباي سودا دکې نو جنرال سروبو غس کپړې او توا جنب پینځبه اوړم کرا کې راګه کېنی مرا کو نو امیدر کې زګو ایداز ما لومباي ګاګ دي لومبې ګاخې دوبیار ما په دوو وای کې سوما مالګري خبره ما په سودا کړو ما زم دای بي مان په پورې شم لانچ کې نو کا سودا به شروع شو ما زبر سره ورو ختم نه الهم بس پریمه خداه عطا یي لومباي سودا کا ما به نه ها نو اکثر بهخه پورا کار وش ها لیندوز دایې رومبې گاګ دې ولا شابه سه ولا هرومبې گاګ درنا لال نشیم او ماذ به الان صبح ها جلال صبح درګاو نو باندي وانت استقسمو بالاذلام او که معلومونو ستاسو ساس په کو شو باندي ظاليكم فيس كون دا کار است از دی پلیته زالیکوم فسقون اغا کار دی پلیتو اے ا کلمه ا غو مہرام وا 27 داد بابا ما نختہ او اغه شیو مہرامو ا زالیکوم دا کار است از دی پلیته الاور د پلیدو اے شه دا حرام دی دا ناروازی د دیو اجنا پیر بابا علی رحمت سید علی ترمیجی داغم الفوزات دی او داغم مورید اخون درویزه بابا لیکلی دی دو بابا گانو داغینون ده تذکرت الابرار والاشرار تذکرت الابرار والاشرار کی پیر بابا لیکی چکم چر گوڑه علوا پراته بې او دولت با با شو فزا بهو مشركون وال مزغوات ميتادون ومرادو باینا چا چا ګډ بي سر باب نو ملالګ چر چر ګډي آ لالګ نو هغه شي موردار او خضا په طلاق الان واده حرامیان دی ده او پیر بابا ویده پیر بابا نوسی منی چی تاوان خبره بیاد نیکه خبره نوانی ده منکی مشر پیر سیبه خبانو سیب چه وطاوی پیر عبدالوحاب ده اغم الفوزات او ده اغم د ده شعرگان ده محکمیم سیب نیکو اغلی کلے ہدایتو الابرار او پاگا ہدایتو الابرار سلمہ صفا کی آغاز کر گئی فَضَّى بِهُمْ مُشْرِقُونَ وَالْمَزْوحَاتُ مَحْتَتُونَ وَامْرَادُ هُو بَائِنَا چاچھ گٹ بیسا چرچر بڑی دے بابا پنو ملالک آموردار دے چاچھ آلالکا غم و دے او خذاب طلاق او نو هدا حرام یاندي دا خو دا غیفت ولا تای منی ته پیران دای منی او کمغه منو دای کال پیران منی لیدی ه سرور دو را دا چې د پیرانو د نیکانو بندگانو یانو اډو کی خارسایو شامی زګرګړی او د شاه منصور کو ګان مولایسه بخبل تفسیر البرحان کې په تفسیر سوره فاتحه کې دا شامله عبارت نقل کړې هغه وی والا منا مما ذورنا و اب بنا شامل وزده و دراهمه ودنا نيري الا لر ايل اوليا الکرامه تقربن لهم ومسابا ده کوکامولای سیب تفسیر البرحان ها <coughs> زیگر گئیو والم انم امان زرولام فدی بواشا آغا چهوام نظرون پیش گئیو مناشامی وزید ودراحیمی ودنا نیری چه آغا دیوی او شامی زیارت پیش گئیو تیلو پا باگانو لولی روپای او بیسی اوڈی علوا و براتی اوڈی نو آگاو ایفا هوا و حرام آگا پا لیدی حرام تو آئی بابا منی چاگو ایدا پا لیدی حرام او قرآن و تا وزایا حرام ہوئی مور تا یو زن پا حرام ویلی دا او دا بابا انوا پرادی هغه دی وځه حرام ویل دي شهر قران الله دی رحمتون ولي دا اغډیر لوی جد جوت کړي دا چا ویل شي دا دین قران کارو زما د بابا کور ارټ دی دا د راځه مدرسه چې حدیث سره ارټو او په دې بغواي ګرځیدل کاله په لاس او غاندا لټیلا ورکولا برا چم د مدوه اتوي د غي هني کوم راول سره دې کانو او چې کاله به غاندا لټیلا ورکولې وي بابا په کې را مدد شي بیا چل ګران چې کاله ما سلا شو روغړه رو رو خلګو منلا ی ورځ اغا ارد که شیول قرآن ناستو زمانی کهو نور کسانو زمانی که سرا دیکانو ریدار نیک نومیو ده برا چمو دا پنج ریدار نیک گوڑ کو دیکن دی طرف نا زنانه رالی نا خبرو هغه زمانه کې سوک پویدل نو اغای زان سرا چرگ را غسته وا او دغل دی شگڑ رای بابا به وطوی اُس اغازائِ بانده سکول لئے نو باہی زیارت او اغازیارت و سمیانس کے راغل لئے نو ایلہ بخلق راتلل زماؤ میاد دی چه باہی بخلق امان اختا پیشکولا نو اچر کے راغس دے و اراروانے وئے چاگئی اچر زیارت تاوڑا ریدار نے گو یا گوڑ کو یا ارمبی پپولا خخ امن نیکڑا لال ده دهی ارد که ناز دی شیخون قرآن ده زمانی کده نظیب بابانو میو ده ده الله اللہ ده بخی گلستان بابانو میو ترکانانو کهو میاں سیبو ده ناز تو دهی بارد که گب شپ لگو نو اغبن ڈاکڑا لال ده یاو سات چه تیر شب ایده چریدار نیک او پترخ کې چرگنی ہو لی چرگی چراوستا شیئر قرآن، اللہ دی رحمت و نولی گی، آخو دیر اخیار سنے و آخو دیر پا اخیارتی په مسالہ کردی دا دیر پا سوچو نو جا چرگی راوستا ارتول نازدی شیئر قرآن و تاوی ریدارا تا چرگی راوانا نو وار ریدار دا د حالت زیارت ناراله بیاو جی انته اخزر اوستا ما صحیح کړه بس ور مردا بکړه په نور در سره شته نور ریدار نه ګویاو جی نور خوش در دن پر وداو نور ری راړ ودا چرګه لالا کا دوهګه چرګه په آسان ګړو والا خپې کې خو دې په خوب او والا نه کړه ځاناله غلا ساتیو وخت وی ریدار داوکه بیلچی راळा داوکه بیلچی راळा نو شاله قران دی خواکه پټی تا دا ټول ګوري زمادي کوم نازې ډولې وی کون جو کدا ریدار اڑمشه کون جه کناست وی لک زیادو کنا هغوی زیباسې وی ننک ډېر وکنا چې خر ډېر کون جه ویاچارګو ته ورزله خارې بيواړو هغه وتاګا چرګي وګورځو ویځي دم خو راګل ویته وګورځو چې وی ورځو لا خاوره بيواړو لي ویوري دار زکه میداردا چې ډېر خخه کچ سپي ونه د سپي لپاره حرامه ده انسان ګپريلا سپي رنه ونه خري دا دورا پليتا دا دورا ګاندا چهر قرآن پا داسه انداز وانده آغا چرگا و تا حرام اخکار اکڑا چه خیال بیا با آغا غسم احرام ام نواق پڑا ده داسه بیو تا پلیتا اخکار دا آلواد مڑی دا پلیتا دا آلواد مڑی دا بیو تا سخکار اکڑل ایوی لاسخان دا سخان گڑی دی حائزو پا سوال الگندا د مړي د لا بونو شو دیو ته شیخ گندوی دا د یخري نو سړي له بي داس له تورګ سړي په سمالو ام بيان شو وړي دا غډه پتري کړه ماسالا کړه دا وعليكم وسكون دا كارو دي بليد نه نريوي ز توحيد بيانو ما زو شرك رات کو ما ما د شرك اورا دونه وکړه لاو دا څنګه دي مړه تا په وخوڑا السلام کوم وې څون دا کار نو تاسو دې په دین ته ان یو دا سا دین نو مې د شوغا کسان چې کفر کړي اس تاسو دې دینه فلاطش او مې ري گئی دې دینه وې گئی زمانہ ان یو ماګ مندو لا کوم دینه دا سات پورا کما اس تاسو تاسو دین زمن دین پراله پدې کې کومه نشته د دې واجی شریف اکبر کې مولا الالقاری صبا ولسمه کې ذکر کای فلا نه تاج وی اړ دینې انام رن خارج نه کتابو او سننه منګا دین پرکار کې د قران او سننه علاوه بل یو شته نیو قران او سنت کې سدينو غدين دي دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ او مناظره کوي یو ادونی شیا مين کتاب الله او سنت صلی الله علیه وسلم راه ایماتس شهد قران او سنت نا کتال صحابه دلی دي چې دا دلیل کان حالانکه ټول پیران حق پرس اغیرات کړي پیرانی پیر جیلانی عبد القادر رحمت الله نے الفت الربانی وادیای ما صبا کې ذکر کړي هغه وای ګن ما تا تم دواله فؤ کا هراسو چې ستا بي يقين راغه هغه ستا له ده پختانوي په ګټه یقینو کنا फायदा بازار کړي ګټو ماټو نا یقین په الله ده ګرلو ما تا د می دواله وو الله گا وا ګل شنتهاب مينو وترجو فوي الله گا هر ا چې ته خدای توب کې ته خدای توب کې نو اغستا الله ده قلب کا لا وا ګل سانک ځړن جه به برابر قل الله اكبر الف مره دم قلب کا و مره ملسانی کو پسړه کې زر جنا الله اکبر وایا نو یو طالب جو وایا خلی وای او زر کې نور معبودان پرتدې ها په خلی دا الله نه یریګ او الله نه ما او پسړه کې غیر الله دې دارنګ ربانی سالور دایم سره کی بیرانی پیر زگر کای یا وazir al khal gaya mushrikan be ma wa khal ko ta mohtaaja da la sarade pul su ki sadar gur zuli di e zara ya de gal mo to wa ta lama anta vi ما يَفْتَهِ اللَّهُ لِي رُوحِ كَبَابَهُ وَلَا يَنْزُرُوحِ لِيهَا خواهِ بَدِرُو دروازه درحمت پراده نیزی ستا دی شکل تا با اللّٰه پا نظر درحمتونو بوریولی لیان نهو غزبانونو علاقولی مشرکه نه موعتمی دین علاقه ریه زکر اللّٰه قصده هر یوم مشرک تا چاقبی دا اللّٰه نه پا بلچا بانده اعتماد کرده ما ماده بابا لم نیول دا ماده بابا زام ساده لاندې ما زدا بابا د پنځ د لاندې ما الله وتو سله دا رنګه و سالو ختمه صفه کې الفانت رباني کې زګر کوي له صاحب قدیم zarar wala nafun د دای پلاسکې نضرار شېونه نفا دانو تا قرارداد ګولې شي دا اللہ فائدہ دار کولشی یو سلو اللہ سمہ صفا کی ذکر کئی ہو ایر فائلو اسائی تا بین کوا بین ہو لرکا واسد دا تر میانزا دا معایچ دا بابا پا وسیلا دا معایچ دا فلانی پا وسیلا دا معایچ دا فلانی دا مخا واسد دا لرکا داریک دا اللہ نوانا وېلاګه مات ساي تطلب مين غير الله ها پیراني پیروي وروکشي حيا الله ندر دي چته به دا الله نه تبول شان واړیه اوا الله کم شه دې له سوه وی خ ساين الله چاګلار لا بخ ساينو کینیشتا چته الله نه غواړی او بابا نزي اتاله راغلې وا هزار بوي ایر دا منگا الله تا وسیلہ کهو دا نیکان بانیان دی نیکا ملو نو منگا گناہگاری نو منگ دی اللہ تا وسیلہ کهو دا وسیلہ دی رکم دا نوائی جائز کلا نبی علیہ السلام و فاتشوه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو باران دعا غواړي حضرت عبانس جو انده دی نوادرت عباس د وی بنگلا دعا واغلا ژوندیو ژوندیت اوایل مال دعا واغلا او دا نوای چې اعلی د نبی علیہ السلام د مخه پمنګ باندې بارا نوکا ځکه نبی اسلام السلام مفات شو وی هه تابیداری د پیغمبر داستا عمل له دا وسيله کول شي چا لازل پیغمبر اتباع کو ذل پیغمبر پاک د سنتو تابعداری کوم او دا عمل زتا ته وسیله کوم عمل ل بیا حالیا ما حالیا ما ای صلیوینه کوم حالیا ما ای صلی دینه کفرو کوم فلا تا شوم شونی مری گئی دینه مانو یری گئی الیوم عقد لغندی نا کوم دا ساتي مات پرغتا س ساتو دین نو دین کاملو پدی کامل دین کې اوخایا اچار تنبیر اسلام یا صحابه کرام پدی طریقہ زیارت لتلیو داته چې پکما زي ځان دې گاټي بزان مخي جانډي بزان مخي جاروګانی بزان مخي مینجاور سرزان مخي پدې ته دا ریګه چرته نیو آلیا ماګ باندې لغوندینا دا سادی پوراګ ما تاسو ساسو دین پورا میکړه په تاسو باندې خپلې ما دونه ورلیدو لګمل اسلام دین خوښ مې ګو تاسو لرو دین اسلام نو څو ته مه تا چې ګور خدا خیر دې دا داس مکا گرا گیر شوی چې د خوراک سنیشتے سادی خیجی عمرے او بیاندگا زائی کې مردارا پراتتا دا بین پراتتا دا دخین زیرگوخا پراتتا دا دبابا منختا پراتتا دا نو تبا دور او خوری چه سادی برای سار شی زیاده بانکه او چه دا طول پراتی او چه دا طول پراتی د با با م نخت ابر ددا كله هلو غوا غوا ابل تر تموردار برتا موردار نه اوخرا کو دا نظر باندې خوري دا دا غنم زیاد پلیتې او دې روان دی وې زو پیر صاحب سا زو چی چار دگی الدگی س خوردا مړه او خروه خوردا نه دا پلیتو واره خوردا و تازه کوي خوردا خوړه خورد لې شي شي ته وې خړله شی وشه هغه بولینو ا دی ما خوردا نه بابا فامان استر فی محبصاتن څو چې محتاج کې شه په حالت لږه او نو یو وختونه غلې ګنا تا نه یقین نه الله دی به هنګه مې رابانه تاسو ک افغانستان روان دي دی لا او دی وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِي اواغا چه خودنا کڑی تاسو اخکاریانو تا په پداس آل کیچ تاسو مالکانی اید آگئیو تو علیمونا هنم اما علمکم اللہ او خوری تاسو تایتا داغسنا چه خودنا کڑی تا. تاسو تا اللہ سمعت لابو اخکاری سپیلے یا اخکاری باز دے نو آئے که سو شرط دی یو دا چه اغا نتا تعلیمو ارکڑے چه اغا خورینا آغے تالرائی ساری تالرائی دویم دا چه دی پردینو تا پہ بسم اللہ وائے کلیمہ پہ وائے او درین دا چه اغا تعلیمی آفتا دے نو بیاک آغا کار هغه مرشه نو بیا استاد بار نو فوکا اور نور ذکر گئی چې بے تعلیم نی او ځای شوې ځل سره نور زګه بیا په تاسو لګی چې دا دبی ولر او ګدی ولر فعلوم امام سلام علیکم خریدا غنا چې باندې دا پارا سبید اغسطا د بار اخکارو نیوو و تعلیم اغسط دیده خوری امنا تعلی ایسا رئیو نبیاد اللہ کا روا دی پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمد اللہ علی ویب ویہا که ادل کلبو یخالفو تبا ہوو ویہا که ورکشی ادل کلبو وطائرو یخالفو تبا ہوو دیس پیتاو گورا دی ماباس تاو گورا چه اگر دخبل تبییت خلاف گئی با تعلیمه چې تعلیم دیوالا وارگو نو اگر دخبل تبییت بریدی تعلیم والی او خیار خوری نیا او تعلیی ساریه تا زان تا انسان وای چه تا دا قرآن تعلیم دا اللہ دار گشا تعلیم واینا تا خود اسبین ام باتا تعلیم پا قرآن تعلیم تا تعلیم په قران او نه غس په تعلیم یا ل ته په سنور پوهه کی چې په قران هم ته تعلیم دی او نه غسه ا دیو جنا هغه سپه تعلیم هغه ست دی د مالک د خپل اقا صاحبدار دی نو داغه هغه نیول احکار ایت اعلی روا کو هو دی چه تانده تورکرده ده گره خوله مانگس کرده ده بسواه که بجیب که نیغ و دروله ده باڑه والی ده شرک ده نو چه اغا سپیده لونی و اغا جایز ده او چه ده اقیده ده شرک و مشرکو او ده علال اکرانو غضر لنا روا ده, ده دور پلید ده ده ده سپیده هم زیاد پلید شو. پګلوم میم سګناله ګومو فرایاسانچ بنگله تاسو لا یادګینندو الله بدیو یریګیدا الله نا یګیننا لادزری صاحب والا الیوم او ویل لگمو تویبات دا ساتیر کتاب روارد تاسو و طعام ګموس تاسو تو امر واده ویلا ور د مین المؤمنات او پاک دامنې د مومنانو او پاک دامنې د هغه کسانو چې ورګه شوهه د کتابه مخکې تاسو نه ګور دې آیات کې د اله کتاب دوسی زنه منلا روا کړ یاد راي سمعت له خو اعلی چې هغه غوي خپل دین پاتې دی. يهود په خپل يهودیت باندې پاتې نصارى په خپل نصرايي ياد باندې پاتې دی. که دین نه اوښتي هغه دهريا شي وي کمنه اس شي وي د خدای نه منکر شي بیا نه کومي کتاب وچه پا دی پا آلِ کتابیتی یهودی یا نصرانی یو فقبل یودیت نصرانیت پا دی نو دا آغی لونہ اغا منگلہ پنکا جائز دی دا آغی اغا جائز دی او دا آغی مذبوحات اغا منگلہ روادہ البدائی و سنائی ها علاما که آسانی اغا عالم ده مذہبیان فی چه اخبلا دیرلوی عالمو داغه خزا تخفت و الفقهاء چه دا بنوم داغی پلار مستقل کتاب فکح کی لیکلے ہو تخفت آگی نمو آدیرلوی عالموا او داغه سخر دیرلوی عالمو داغه کتاب د انبداه او سنايي في ترتيب شرايع د مړه بیان وی بهترين کتاب یو مبسود د علامه سرخسي چې هغه په جیل کې لیکلو او په جیل کې بهوچ کوی کې کوسکره او دلان نه هغه او بره شاګردان مليکل کول او دا ټول کتاب هغه دلان نه ویلو البدائی و سنائی دو امجرد سوا دو ساو ستر دو آ, ذکر کئی دارنگی احکام القرآن کی ابن العربی چدا آل کتاب و او داغی جنکای اغم انگل رواش وی بعض خلق اغم انگل مخ که زکر او کے او چې دای موحدینو اوس مشرکان دي نو اوس ناروا دی او ها موحدینو الله تقولو سناصا هيغه مخ کې هم دري علی هم نن دا چې او اغه کوم آیا چې لاتون ګول مشرکات هغه د عام مشرکین مبارکه داتنه تخصیص ده ا علامه قاسانی بدی باندې بیاډی خلک له کلام کړي اللَّهُمَ و ضامكم الله او استاد او امرواز لیلا او پاک دامنې د مومنانو او پاک دامنې د هغه کسانو چې ورکه شوی ورده کتاب مخکې استادونه کلاچ تاسو ورګې لره مہرورنده دیو چې تاسو پاک دامنه مشي بدلا من ولا متخذی احدان او مشیار باشن اخدان جمع ده خادن خادن اغایار تاویی چه بنده پنوم شرمی گی ده پتی آران منی ویی وی ومی آگفر بلی ایمان چاچه گفره گا ایمان بادل ایمان پس ده ایمان فقط ها به تو عمل ونو تایی برباد شد ده عمل دینا ده بالومی وا اخری خاتمه خراب شي الله دې مونږ خرابې د خاتمه نو ساتي ډېر خالق کی نو نو خالق ځانته وای او بیا اخری خاتمه خراب ويو و ما يا ګور ملي امانه چا چ پس ورګ بس ایمان تا زرا برباد شد د دامل ایوبه په حیات کې تا وانیانو اول باب ختم کو او کې مسائل اارربار او دو با شروع کوي د ځایه او داتر یو یا لسم یاد پورې او ب ک امور مسح د ممبال امور چې پاغې اصلاح رازیی د باندا او مبالغ پ کل کږ او مضبوطی ږ اول مسالہ د غسل علاوه داسه راړه د تیامو می راړه رتب ما سبا کا سره څه دی رتب دا چې دا مسالہ بیان دې رد شرک رد نظر نیاز غیر الله نو ګره مین جوران تاج جو وندې نبري دي دان چې تبوایا و دا مسالہ کو مخلک و واه واه واه رج دې ما صلی الله علیه و سلوکه او د سباو کی ګو بنئ تا یا مون باو کی په دې چې ما جواده نبري دی وځنی او پرې دا او داس کې پاک خو شهید شم کا پاک چې پاک ګ مهمرګرا ناراشی شه القران الله دې بر رحمت له وليږي چکل ده ملکی مساله شو روکڑا دیدان خواه کی بیرانو او دیر ایوب خان با دا غی سکراتو چه او دا ډیر دیر ډیر دیر زوریو او دا خلق موریدانو اکثر زمنده ده کلی نوما خلق بعد جمعی موز لاغی سکت لن او آئی که ثواب گرنو لا پیرانو شری القران لا یو تن دعوت ورکړو ها شری القران چې لار نجومات کې نبره خود شری القران ا گئی تبي وی زروي چې جماعت کې به masala کو راځي حجرا کې بیانو حجري ترال لسادرونه خار کړل ها شری تقریر شو روکو د چا چې ما څه شېرو نو ای بهاله پیرسب څخه ورشه نو پیرسب واتای وی به کابلي طرف تازه نجخواي به روعه کابلي په ناروان شه چرته به ومند وي به وګوره پینسب لريشته اوي به نو چې پیرسب غلطه هليو به به چرته قصابان ولال کړه له خوله و پیر تاوی در او جنوی نشهل قرآن بیان کو وی تاسو نتا پوس کو چه او سڑه چه ساروی روکشی نو داغی پتا دو کسانو تایی یوی اللہ تا پتایی چه کم خواتنه ده دویم غل تا زګرال بوتل یې نو هغه ته ما دې طرف ته بوتل دې دا سې د وی هاو درم کا تاسو پاتایو آی وی هغه درم درته معلوم دی هغه وینا وی هاو درم چې د خلوم مارګرین نو هغه ته هم پاتای چې دې خوای بوتل یې زګا هغه د خلوم مارګرین نستاو چه ساروه روکشی او پیر سیمتوائی چه زمان ساروه که مخواتل اغاوی دیخوا یا دا پیر غل ده یا دا غلوم مرگر ده او یا زان تا خدای وینو کافر دی دا سان خبرنو پاقا وقتی چه القرآن ویز چران ما زمانگای امامو او ما دنا یو کتاب دوم مليو او ست مزمو نو بارل زمعنه کې چې نه یو اوس اړه ملاحث او پیر صاحب څنګه سلام لاله نو پیر صاحب الله یو نصر پائے پجیب کې واچوري او ار دویز کله کله راخ راکیګا نو بیا مې انس کې او ځل چې مولا ته یافتا کې نو هغه ولایو 1000 جیب کیا اچولې او چې براغه نو هغه مقتدیان پیر صاحب ډیر لوې سړې دي ا په پیر صاحب دا چې پیر صاحب پیر صاحب چې په تونا مې کول چې ماته زمان استاد وي پیر صاحب سره سلام لزم مازه په پیر صاحب سره کومه کده قرآن عالمی زبلانشم قرآن بتیزده کرو کده حدیث و عالمی حدیث بتیزده کرو او کنا دانی نو اللہ غیادی نو زبیم یادوم کلا زو اللہ صلح دماغ استاز نبر خودماغ یا جو ما استاز راپور اون غد مایزه چیزو ماخ پل قرآن مجید غاڑ تواچو او منگا روان شو پانچ پیر ساریز مکی لگی دلیوی پیمون جی جماعت تاورا سیدو زبا مینبر که او ما بیان شروع که او شیل قرآن خوباڑیر مدلل بیان که او مدلل بیان دا غیق پل اصری ما بیان شروع که استاز مغیطا کې که ناسده د زيب ومراغه کې راستل مارورو ترغيب قران دا روانو چې ا جمعه تراډا کې د نوما پشکریا ته بنازر نیاز د غیر الله رات شروع ما شروع دا استاد د مخې صاحب نه دی رستې دویم تا شو یا سات تیر شو درېم تا دا سيزي په رو رو او ما کلا که مسئله بیانولا چه ما کتن استاذ خیریصم تاو او دی پیر سی اپ دی گتا سی چکونه لګي او تاویگی را تاویگی خدا واسه نرسی چه ما تاویج بس کا یا غلیشا او شیع القرآن اگل اقوال او رو بور کرده او بیماخ پل بیان کو سنچه ما بیان ختم که د ماری حسبنا الله و نعم الوکیل او ځnlmې منبر لر اکو او نه خپل دې ځولو را روان شو مو څو ما غي پسه کونه چې روان شوم او څنګه ځم منبر لر اکو شوم استاد په دروازه سپلای په نی په لاس کې اوس دی هوته هو استاد مخې روان دی ځور پسه ها یې نهر بغاړه روان یو اوستاز مخیده زه بسیمه چه ده پانک بیری در ازمه که تراو رسید و اوستاز او در ایده خوالی بیراماتی وی ویچه زور آو رسیده وی ما تاویی چه بمزیرا تازه مرگلا بوتا لیم وی ما وطای ما بوتا لیم وی گتاب بوتا چې وی زست خوابارون چه تبا را پاسی اموند دوان امنا کئی اے ما دای جما د دای دا خو خالص صفاح بروا چې دای تلوی چې را پاسه موږ دعاړه وو دای دا غیبی سړو چې نه پاسه ده چې تاری چې دا عقیده د کفر دا د شرک دا دا اسانه خبره وي ما دای چې تابوت لمنو ما ته سپاتاو چې تبدل دی موږ دا بیان کړي ا دا چې درغاته زي نو بیا دا م چې تمه آره زبا گذر کوما بیا با ځانتيار ساتي او 10 بجې دې ما سالې ته جلس اچې ځان بمبرت نه سي د اوجو مورې اصلاح يا ايو <سجد> ال غينا امنو وا مومنا نو اذا كونتم لصلاه كلاج تاسو اراده او گيده پاسې دم مستا واغسل وجوهکم من ذی اولا سنا اعلان مرافق در څنګه نو ونسو برغه سکوم لاسته دیر گئی بسرونو ما ساو گئی بسرونو دما ساه سي لاجي به راشی معنا لاسته دی رول وار جولای کوم اعلان کوم وازلو ارجلاکم الالحکعبے نے شیا ویدہ اطف دے بدیروں سے کوب نو گئی وئی مسا پخبو بکار دا پخبو باندې شیاگان او دسک مسا گئی وین جنا مغربیا په یراح بو کایو وانز او بیروز او وانز او بیروسکم او ییندای خبول را درګیټو وایم ګوندوم جنوبان گئی تاسو بحالت جنابات کې نظام خپای کړو او گئی تاسو مریضان یایي په سفر یا راځي او تاسو ناز نو بولونا یا مسکای تاسو خزیه جماو کوي او نممایوبا فتمامو صیدان طیبا نو مسو باغ خرابه پاګابلني فانصو بيوجوهه کومه نو ما ساو غيب مخونو بلا سلو دينا اراده مګي الله چې وګړي تاسو باندې ستنګ سي لكن اراده مګي الله چې پاكي تاسو او دې به پارا چې پرګي خپل نه ما دونه به تاسو وليو یعنی ما يعني ال يوم اجمان لیو تیما نعمت او علیکم دینا پارا چی برگیخ پر نعمت پتاسو خامخواه تاسو شکر و باسایی لاللہ کم تشکرون ور ہوئی شکر و باسایی سبت ابو دا کام چې تا تا بیا نیست تا تا خیر و دفاع دیدی شکر و باسا چه چادر دینو خو باسا چادر دا دین لارو خویلات شو ګورو باسا چار طرح بیان ک نو ته جاګړی کې واز ګورو نے مته بشارت زیر ور گئی ځان دې کلاک دانا نعمت بذر باد یاد گئی نے مته الله پتا سبان دی او د الله غاچ مزبوطی تا قال جوی تاسو اورید مونږه ایتات کو مونږه ویری گئی دا الله نا یقینا الله دې په برا ژوند سينو یا الذین امنوا اسیاء امور مسلیحه وا مؤمنانو شہی تاسو کله ګدری دن کی دبار د دیندا الله ګوان په انصاف ولاجر منکم شنا نکومن بایس کی تاسو نه را بوز قوم و ده خبره چه انصافو نگهیو ستاور سر روانه دا او د خیر خبره گهی نو خلاف مکو دانا چه ستاور سر روانه اداغت سامی تا ام غالط ہو آیا ستاور سر روان دا نو بشتی دیا چه روان دار سر خکخا برایوکڑا تاییدی وکا چه دا اغد خبره کڑی دا دانا چه تبیا انصاف مکوه لا جرمانا گمشانان قومن باعث نگی تاثر را بغص دیا قوم پا دی خبر چه انصاف نگئیو اے دلو انصاف گوئیو واقرب لتقوا دا دیرانی زیدن پر ازگار آئیتا ویا ری گئی دیا الله خبردار دے پاگا باندی چه تاثر کوئیو واد اللہ اللذین آملو اس بیا وادا کرده اللہ دا اکسانو سرا چه غی ایمان راوڈه ده اعمال کرده انه که چه داید پار دا, دا بخنا و عجرنا زویم اواجر لوی او اللہ بوال عجر ورگئی اس نخویف و اللہ دینه کفرو اکسان چه گفر اوکا تاکزیو اوکا زماند حیاتو نو دا اکسان دی او اي مومنان او څه مصالحه بيان کړه نو الله باندې داسې امداد کړي لکه څنګه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او هيا ايو الینا منو ابو منانو یاد غینه مدا الله پتا سو باندې اغه ما قوم کلا چې خاص تو او قوم خاص تو کړ چو د ډیجیټال تعالی سن د دایو نو باندې ګره لاسونه د ایستاسونه چای ارادت قدم د نبی علی سلام کړي وا د جانې تربو نبی علی سلام چې واپس راته او کیو زای کی دمګول صاحب او نبی علی سلام یو د صاحب زای بزا د ونو نام دی نبی علیہ السلام او لاڑ دے اونی دلان دے سملاستو چادرہ ڈڑا او آنا دیگئے او کافر راگے او تو رہے در نبی علیہ السلام اوچا تکڑا او ایسوک با دیران اخلاس ای نبی علیہ السلام اللہ او جو نبی علیہ السلام اللہ نپاگر روب راگے او تو رہتینا پرے ہوتا نبی علیہ السلام آتور راگستا وی تا با اسرانه سو خلاس ای وار خطا اولادو او صحابه کرام پیرا خبر شو اللہ بچکو سنچ اگه بچکو تا ودگا سی بچکی یا ایدان ما قومون کلا او ده گیتا او تا لاسونه دا اینو بند اکرل لاسونه دا ایس ناسو نا ویاری گیده اللہ نا او الله باندې ځاني اوساري مومنان ولاكذا الله می ساتبني اسرائيل درم اي سات د سوراته او بریغي مثال د ناكيزين چا چې وادي ما دګړي نو دا غي مثال وګرا دا غي حالات وګرا چا غي سره الله سوګر ولكذا الله تايسرغه استا الله واداد بنی اسرائیلو نا او جورگریو نه دول سردارا نا دا دولست زامنو د یاکوب علی سراب او بیا یاو نبیا جدا جدا کبیل جوڑا شویوا او دا جدا جدا کبیلی دار روانه وید دار چاقبل ملک سردارو و باست دامیرو موسیع شرن کیبا جوڑګړي مونږه نه دينا دولو سردارانو او ویلو الله اني ماکم ویلو پژودا بیاو اني ماکم زتا س سره ما سم مطلب زبا استاس امداد کوما لاینا گند مصالادا کتا س پابندي وګړه زموږه وارنګ زکات ایمان عمره زنابان بیاو تایدوګه د بیاو ور غول غلون نہ نہ ور غول خیس تا نو کدا موکلن لو کا فرانا تاسونا مصیبت ساسو مصیبت و الله لری کوم وای اسادا کتو رد البلا صدقا ور کو چا الله در نه مصیبت لرقای سرل صدقا نه چ صدقہ تدیاړو لدا دی عبادت بدنی کا وا موزما کو عبادت مالی کا وا زکات اور گو د انبیاو تائید کا وا په ایمان والا او بیا صدقہ اقرذ اللہ کرن حسنا لو کافرن کن سیاتکم خامغال ریکو بتا سن مصیبتون استاسو او دنه مګو تاسو جن ان دونو تا چې وی یاد لاندې وونو نو چا چې کوفور گو پس دې بیان تاسو نه فقل ذل سوا سبيله تا اسره دې ګم راشد سہی لار نه فب ما نذ می ثا قوم نو پسابت ماتول دې وعد لرا چې الله سره وادي کڑوی اوا بیا بیان پورا کولې ما ته کړه غواده وادین پورا کولې لا نه به مہرونا سو شمیره یو لا نه الله ند غمنګ دایو دیم اج انا قلوبهم قاسيا او غرزل منسدنا ایت تور درم يهارني ونال گليم ما ماذ يعيه بدل اي گليم ولراد یا نه خپل معناګانونه څالو رم وانا سو حظم ما ذکروبه او پری خدا سيسا دا نه چې پنوارګه شو دای ته پاغي او بنزم ولا تزالو ته ولي ولا خاينه تمرم هميشه به تو چې خبريږي وا پي او خيانه د باندې زينه هر روز او خیانت به خيار کېږي کلا وید جمعات دیوینا تیل پتھ گڑی کلا وید آو دس لوٹی پتھ گڑی کلا وید پا دائرہ دسکات کے گوڑا پتھ گڑی کلا وید مڑی د کفن نمو سالا پتھ گڑی سک پلیتی باکییا پلا تدالو تطولی والا خائن دمی نوم اللہ کلیلہ منو مگر لگت دائینا فاوانو نو لري کا د څړنا د مینا واسما مختنا واړو خدري ذاته مکاوا مختنا واړو دیو جنا ادار ايتا مرتديان وي طريق فغوس طريقان اخر کله چې بيدتي په یو لار کې وريده ته ته نه لار بدله کا علیکم جی ابو دوان الله احترام امکه مانوان قرار صاحبه بدا ده نه فقد آناله دم الاسلام چاچه ده بیدتی هزتو که اسلام پر لڑولو باندی کوششو که هزت مکه احترام امکه چه ده آغه هزت ده نور زده ورکه ها بیا د اسلام خلاف نور کارونه کهی دو آه ده خلای کتاب خرزی زیاده گئی دې کډي یو شاعر او الله دیوبخي فیدا شاعر ما صاحب کله کنا راته یو راز راي وساوند دی مایولې وي ویجیا را به ناراض او نظر مې له دې ما سالي بارکي ایعلانې سپ مخه لراغه چا دا وې مغه خبر شوی وو و ما دوی چې ټ ډیر لوی کلام خرسه تو تلو دې نځ ویله غي نامدار تک کلام خرسه و ما هته هیڅ زخم پن کلام خرسو مت خدای کلام خرسه تو خو بیا ځمانه ظالمی ها چې تو افلای کلام خرسه کلام خرسو ما ولا تزالوا تتلو ولا خاين دمينو ما هميشه به د خبريږي با په خائنات باندې ددای نه مگر لد دای نه او خو خانک پکېومشتم فوانم نو لره گاد سره نه او مختنا وړو ان الله يحب الموسمين نو دیو یرب یا عمر سچ دی ملاحظه کا یقینا الله مینه کې جنې کانو سرا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا دَاعَ سَانا چغاي واي موږ نه سارايو اخذنا ميثاقهم الاستواء مناد دینوادا فنسو حزم مذکروبي نو ير کداه سیصا دا نه چ پنوارګه شه او د ایت پاغي فغرهنا بنوم العداوه والبغضاء نو واجو موږ په میاندې کې دښمنی او ترابګنی دشمنی ظاهر دشمنی ترابګنی د زړه بګوزه تر واسره قیامت او زر د خبرو کې دی د الله هغه باندې دای کول یا لال کتاب اوس بیا ترغیب ور کوي قرآنی کریم تا او تا بيدار پیغمبر تا یا لال کتاب او اله کتاب او په داې زراره هغه تاسو زمونږ پیغمبر بیانې تاسو ډېر دا حسن چې تاسو په ټوونکي وې د کتابنا ويافو امګثیر او افا گېد ډېرونه ډېر احکام چې تاسو په پټ کړیو هغه بیان کړ او ډېر پرې خو دلا چا لا وتني دی ویلي مما کنتم توه نا منل دا رسناچه پټول تاسو د کتابنا وياف ان كثيره اوفکید ډیرونه تجای ګمینه الله نور او کتاب مبین پتاي سرغه تاسو تاسو دا لرزنا نور رنا او کتاب مبین دا و کتاب مبین اټ وی تفسیر ده, ده نور رنا سجده او کتاب مبین کتاب واضح هو یادی بیه اللہ مضبوطه ای اللہ پا دی کتاب آغا سو چاہا تابداری گئی دی رضا منتیاد اللہ لارز سلام منتیاد قرآن سره مضبوطی گی ازی ایمان ایمان کو وچه دا کتاب دینی ویلی نو مضبوط بانے لوی جماعت بی آلمی جماعت بی او دیر نوم بی پا کروڑون خلق بی و چې کله دا غي مشر یا خبر اوږي او یا سوم بي ډي اي والے په مخه والی نو بیا دې مارګرټي اي څوک نه يې نو بیا وې دې معافي واړ ما ز معافي واړ سم معافي واړ ته تلک دورات اپس خوګه غانه چې تاسو دروغ نو واي نو د پمرا ریکارد راو با سې جس تاسو خلاف سره کې سنني او دا کې سمه تاسو خلاف ولی شوې دي درو په نیلو او بیا هداري مافای ووختی دي نه درو نه وای درو کوم ها دا وای چې ها هر سړی وای څوک لگا څوک او جواب دای کول شي دا هو یا د پمپیریا نو کارینو چه مشرته څوک لګ زوي چا پیر نه به بی وبلي قیادی بیل او ملتوار زانا مزوت ای الله په دی اسو چاته بداریږي رضا من ته ادا الله سبحانه السلامه ناروس سلام مديا دا الله زکال کله مرګو توام ها لګ مرګری پکاري خو نران کډیر شی هو جی به خواندای نو س سا څو سخت راجي نو بیا وتاه وازي نو ده دا سے مارګ کرو صفایدا آګا مارګری پکاري چې غن راني چې صح تراله اسی پات نه لګي او چې صح ترال راجي نو هریا اومټیو یا بډیو وي اوس به زګو ته آرام کې نه وای یو غره جو میرا ظلم عدل النوري باذن او باسي الا رنات به کم دا الله ويا دي مل صراط مستقيم او مضبوطای دی لراف طرف لاره نیوی دې با تسلو ټاګر دایې لکان کا فرل ذینا تاګی سرا کفر کړلیا کسانو چای وین الله ولوسی ابن مریم یاقینا الله هم د مسیح زید مریم دے واسوق واګدار دے د طرفه د الله نو سچی سو کو دارو طرف دالانو سشي کړه د کډوال الله چې حالا کډو مسیب نمريام او مور د آ څیز مګه گني غوند واللای ملک سموات او ارض و ما به نه ما حلاله سلطان د اسمانو د سم کو ده او دا چې میند د دوارو کی وی یخ لو ش پیدا کای حاج خو شدا الله یخلق ما شعه سورای شورا که یو کم پانزوستمیاتو بوری حل دوموئی چه پیدا کولو حالا اللہ دے یا بولی مای شعه و یا بولی مای شعه ذکورا چالا چدا اللہ خوخشینو لونوار گئیو چالا چدا اللہ خوخشینو زامنوار گئیو او یو زوی جون ذکران و اناسا یا جوړه جوړور کایو انا کانو جن کایو جالو ميه شاو خيما چاله ذا الله کو غشين شانډي گل زايو هدارنګي سوره قصص ادمبر 68 اتشبیتم و رب گا يخلق ما شاء ويختار ست پیدا دا گيو اته خو غشي ويختار او چون گيو بيداکولو على الله دے چاله زامن ورگی چاله لور ورگی چاله جوړي جوړي ورگی ياغ لوکو مے شاو بيدای گئی اته خو غشي دا الله ويختار او چون گيو دا دا الله وكذا يا سڑی لازمني او نور دې اسنی یا یو پکې د کار سړې او خيچي یاو سړې داغه دوه ځامني یاو د کاری ابل بیکاری یو نه کار والی یختار چړګولو انا الله دې ولا بو کا ما شاء او یختار ما کانا لو ملخ یارا چری نسات ما په کانه داخله کړه استمراري ما کان انا له من خياره چر این انسان مخلوق لر اختیار ما مخلوق له اختیارات نو ورخڑی دارنګ دلته کوي یا ما شاء پیدا کیا چې خو غشي دا الله او الله دې پر شي قدرت والا وکال ديال يهود و نصارا واي يهود و نصارا الله وآحباو وآحباو اتفا تفسیر دے ده ابن اولا نو نانو ابن اولا ابن پمانا محبوب او ابن پمانا ده محبوب راضی لکا شعر ده عرب راضی چه ده قریشو جنا کوئی نانو بنادو تاریخی نمشی علان نماری کی منگا ده تاریخ نانو بناتو تاریخیه دارنگی نانو ام نا اللہی منگا دوستان یودہ اللہ او احبابو و محبوبان یودہ الله اس اللہ پر رد کئی ستاسو دا اللہ دوستان یئی دا اللہ محبوبان یئی ان اولی عذاب دارکو محبوب لو خلق عذاب نور کئی قل فالما یعذب کم ورضا ونی سزا دار گئی تاسو لا په سود غنام بلکې تاسو بنیانه ایدا چانا چې په دا غړي دي الله یافير ال میشار به نه غي چا ته چې خوښ دي الله سزاور ور گئی چا نه چې خوښ دي الله ولل الله ملک السماوات والارض الله لرا سلطان د اسمانو د زمکو ده او دا چې میند دي دواړو کی دي وَيْلَهُ الْمَصِيرُ أَوْدِيَةَ اللَّاتِ ذِيرَاتَ لَهُ يَا لِلْكِتَابِ آلَ وَزَاسْبَانَ رِسَالَتْ كَيْ وَالِكِتَابُ قَدْ جَاءَ بِرَسُولُنَا پتاي سراغه تاسو تاسو موږ پیغمبر بيان اي تاسو تا الا فطر ديمين الرسول بس زمان اين كتاب انبياونا الا فطر پاس د باندې د انبيانو چی سال اسلام راغله او ها تقریبا ها سکم وسواګالا ها شپږ سو سواګالا ستر سال تقریبا انبياله مسالم بيانو راغلي حق پر سب الله پیدا کولې میاں میاں سکي هغه به masala بيانونه و ان بیا نور علی او بیا الله نبی رسول گو او فقط جای گم بشیر و نذیر نو تای یا الکتاب کا جای گم رسولنا والکتاب تای سرا راغت اوس زمنه پیغمبر چې بیا تاسو تاسوطان پس دا زمانه د انقطاع انبیاء ونا پس بندي دود انبیاء ونا چ انبيا بیا نور راغلي الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله انت قول ما جانا مبشری ولان زیر چه, چه دا نو ايو چه نور راغله مونتا زیره ور غونگه ير ور سبا دات دلیل او بانا پیش نه کوي چا لا مونتا چا ويلینو مونتا سو پیغمبر نور راغله سوره ملک اتمات وګري التموي ګلما <سؤال> ولګیا بیا فوجون سالم خزنه ها اله <سؤال> میاد ګم جانم کې ټولګل <سؤال> جانم یا نو شي خزان چاند جانم ورته وی اله میاد ګم نظیر تاسو وګیراون ګنه راغله قالو بلاک جانان نظیرون دیو یاو یو یې راون ګه راغله ګمنګا ته وي ته درو وای درو جنې دا لاندې ویلی ته ځان نه وای وقلنا ما نزل الله من شيء انا تضم الله في ضلال كبير وقالوا لو قلنا نسمع او ناكلوا ما قلنا في اصحاب صير عبيد هي هي ګمنګا ورېدل او الله کتاب بیا ځانم بوږ غړې او دا الله کتاب باندې نو مونږه ځان نه میاو نه ځوان مې دیر کړو او دا الله کتاب نه ونوم تلې کړه ها عمر مې تیر کړو ها واخې مې قران ولې شازو د اوسګار نومه نوم تلو نه ځکه مې راځه جهنم سايشه چې سبا دا وای راشلل قران تک نه کړه ان تقولوا ما جانا من بشير ولا نذير چه داونه ایو چه داوره له موندا زيره را ګون ګون ير را را ګون فقط جاء ګم بشير و نذير پتاي سره راګه تاسو بشير و نذير زيره دار ګون کې ير دار ګون کې والله هو على كل شيء الله بار يوشدان قدرت دوالا دریم ایسا د سورته ختمه کړه او په دې کې دا مثال د ناخیزینو داحت چې چا ما ماته کړوی دا غي حالت ګورا دا غي مثال ګورا وصلور مېسا او په دې کې دا آره چا بیان کئ چې د الله په حکم کې سستی کړي وا دا غي حالت ګورا نو کتو ستیو کې تابوم د حالتي وایس قال موسالیکم کلاچ وی موسال السلام بل قوم تا واجمع یاد ګینې مد الله بتاسو کلاچ وی ګرذول تاسو کې انبیا وجال ګمولوگا او یې ګرذول تاسو بادشاہان یا داوا چې بادشاہ لا ادریس زبکاری یاو دا چخپل کوری درین دا چخپل اوبئی ها او درین دا چخپل خوراکی نو چخپل کوری او خپل اوبئی کورگی کوئی او کوتای او کاندوی د غالی دا کئی دا باچایی در باچایی نو رسی او دا دری والا اللہ دیلوار کریو ادام مطلب ده چه دهی که بادشاہان تیرشوی و دیره نو د کم قوم نا چې بادشایی نو آغا قوم تا نسمت کی گئی لیکن کختانو ایپا مانگا تول عمر پنجابیانو بادشایی اکڑا پنجابیانو کو نی کرے خوی او پنجابی بادشایی نو ایپا مانگا تول عمر پنجاب بادشایی گئی یا پنجاب بادشایی گئی د پنجاب کو تول نی کری و یا تنی دمانال دار دای که الله بادشاہان ډېر پیدا کړیو وجالقم لو گا ویګرونه تاسو بادشاہان واطا ګمالمو ته احد من لالوین او دا راګړه تاسو لا هغه درځ چنه دا ورګډي او تن له مخ نو قات وازم کوما دنه شه اسم کې با کی تا چمکارر گرده اللہ تاسولاو زیاده مکوئیو ولاتر ددو حلا دواری کومو او مگر دای پشاگانو پشا مزای دیدن نا مرستو که گا فتان غلیبو خاسرینو وگر دای تاوانیانو ویدائیو اموسا علیہ السلام یا گنام دا غزای کی د قوم دا زورا ور زگا اگا امالکو اما لیکه ایملیک اولادو د دې بني اسرائیل تربران او د ای دا غی ده ری ده له وا اننا لن ندغلام ngan dana کیګودی تا تر دې پوری چې وزي د دې نه د ای ملک باندي دي من دې تاسو جوتلې هه هغه لړل عمل کې پرې خود بیا به وته من بیا ډیر مړنی دي حتاغرو جو مینانو گدایو اتل دینا فینا داخلو نو منګیو ده نگی دون کی قال رجولانی نو دوو تانو دا کسانہ چغیری دل د الله نا تا دوتن سکو او بنداغرو هارون انے سلام جې دواړه پیغمبرانو انا الله ولہی ما انعام کړه والله په دې دواړو ای ورتوی دنه شې په دیوان دی ان بابا دروازی یعنی دا غوړی تا ور شې نور خو کوي ګره د کونډې زویا سخه بویا تر داغه تاسو لاړ شې الله با امداد کئو کلاچ داخل شوی تاسو دغه دروازی تا نو یی و تاسو زور اوره وال الله فتوغلوا لا ب نزان اوساره یو کای تاس مومنان نو ی دایې موسی علی سلام منګان درنه کی دي تای چاره تر سوچ دی ب دی کی وی چې دایم منګان شوټلې رړی ته استه وو فازبان تا و قاتلانو جنگ غي نه ہونا قائدو نه هم بدل دیناسیو تا وره دیوال شي من نه شو کولي و قال ربي ني لام لګوي لانا فسي وي حضرت موسى عليه سلام و رب زوائدار ني ما مغرد خپل زانه او د خپل روح فبروق بيننا بينل كامل نو بیلتون راوالی بمین زمنگا او میند قوم فاس قانو کی اے دائی همان اڑاو چو اللہ کا قالانوی اللہ داد زمکا با حرام وی بدائی سلوی اخکالا حیران و پرحشان بگردی زمکا کی اے نو تی که بیا حیران و پرحشان گردی دلو فلا تاس آلال قوم ال کافرین نو مخف وقوم کافرانو باندې وادلوالهنا باب لنادم بلاک او دیوې م پنځه مې سوره تو هاو په دې کې جزات ظالم چې چا ظلم کړي دي الله اغلى سزا ور کړی دا انګد آدم علی سلام زی دې ته غلاوه دې مولای سب زیه هاو ته لاوه پیر سب زیه ها دلوائه ده زبرک سیبزیه پیرا و مولا و زبرک و پریدا ده پیغامبر بچه ده خو ظالم ده والا والا سزاو ده منگتا زکا چې چه تبا دیتا نگوری چه پلاری خسانه و دیکی خسانه و ایارا نو سو کما ده پلانی سیبزیه ده نو یارا منگتا خو یو شیدی زکا دیم ده پلانی سیبزیه ده دیم ده پلانی سیبزیه ده نا دادم علیہ السلام زامن دی او چی یو ظالم دی الله غله سزا ورکړه ور ډول نه باب نه آدب د دیوان خبر د دو دوه زامنو د آدمل سلام پر اشتیا دادم علیہ السلام زامن یو قابیل او بنهابیل باغ زمانه کې چې چا به صدقه ورکولا نو هغه په میدان کې کې خدای چې هغه چې په قبلې دا نو مور براغه غو او چې هغه چې په قبلې دا نو به نه سو زیدا صدقه پیش کړه habilum pesh ka da bila kabula shua huwa raghu so zida da bila kabula na shua حابیل او قابیل سره سره زیات نه کړي نه د رورنا مال لیوله نه د رور سره زیات کړي او نیو اتا کنزل کړي او نیو انبي زیات کړي وا او جونګ دلا الله عزت ورک نه پدې بل رور باندې ځای نشوآ سده یو پلار ځمونیو او د داغ دی قبليګي او زما غنا د دې عزتمن او زه دې عزتمن عزتمن خوځيما دې وسی عزتمن او د دې زیاتی راشه مرګ ته مخکته کا مړې کا نو راو لاږي دا خپل روړې واجو رو رو نو هغه خو واجو خو بیا پستون ما نه وو وادو الیم نہ په ابن ادم بلاق ورولا بدایوانه خبر د دعا زم دا ادمه اسلام پر احتیار کله چ قربانی بیشه قربانی نو قبول شو د یو د دعاونو نہ قبول نشو د بلنا الله دا چانا قبلای قبلای غانا ن عبد لنا قانوی قابیلو هم هم وجن متا دعا گو تاسو بدر نو وی واغلہ اللہ حزت ورک بدن زائده قالا انما تقبل اللہ من المتقین نو احابیل بیشک اللہ قبلی دی متقیانونا زمان بگیس جرم دے و زمان ایگی پر ازگاری و اللہ زمان کا قبول اکلا استاق نکلا نزس و گمتا بزان کی تقوی را اوسده دا با زان کی پاریزگاری را هسته و دا به قام دار کرده زما دا خو زمان جرم نده اِنَّمَا تَقَبَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَا اِنْبَسَتَّهِ لَيَّ يَا دَاکُ ذکا دایی دا نبی علیہ السلام زمانه کې یو تن نبی علیہ السلام تا ہوئی ذکار قسم کومان او زما عرور تا خواه کے نازده او اس نا کئی او عرص زکر زکار کا سب کوم زد آکم زد آکم اده تا سخناز ده او اس نا السلام ورته او خبر او کورته لاللہ کا ترزق بی شاچ تالا اندار زکر د دعا گانو در کولشی پرید ده ژان ژدار دې دعا غاني کويو تا له رزقدار کول شي دا په کسب او پکار نه دا ډیر خلک کارونه کسب نه کوي هغهږي ګرځي دا تا له چې رزقدار کول شي دې ورته دعا غاني کويو دعا غاني چې د کټ شي نو هرڅه کټ شي او فتا کب فتو قبل منادهما ولم يتقبا من الاخر قال الله دلانه غانو وی وی زړه‌ی چ وټم تا لا قالانو وی ور ترور حابيله انما تقبل الله من المتقين بشگاه قبلي الله المتقين او زه درته نوڅ نو ام تک ما واج نه او غار سگه مرتبه مخه تک لاين بسد ايلي يدا کاي گدوک دمت استالاس دې د پاره چې ما ووجنه ما نه بیاس دی دی لیکا نیمزه وګ داونګه خپل لاسونه را تا د دې لپاره چې تا ووجنه ما ته کما د مخ لرګه وځنه مې وژنه زدي مې وژنه ما انیا حو الله رب العالمین زیاره کوم د الله نه چې رب مخلوقات دې اني وریدو زا ایراد اگو ما چراگیرشتو زماد قتل بگناد چه دانتا ما قتل دا مخکی که وجنمی پا دی گناب دی الله نیسیب و اسمی که استاب گناب آندی ہے چه تاک می ایرادی کڑی دی دی گناد نو آگا من اصحاب انا ری ہے شیبت دا جہنم و دالگا جزاو او دالا سزاد ظالمانو ظلم کهنو سزاد الله درکیو فتوه ادلاو نفسوو خیسته کدتا نفس ده وجل دیرو رو رو دکتا خوز نیاد کدو کانو زدی کدو چو وجم بی فاگدنو نوی وجخ بالرو رو رو فاس و آمین الخاسرین اوگرده ده تاوانیانونا اپا دنیا کی لنبه گناه لنبه جرم اغا حسد او بغزو چه حسد او بغز دا لنبه گناه چه قابیل راو لگید اخبال رورتے پزڑک حسد او بغزو سات نرنبه گناه پا دنیا کی اغا حسدو او لنبه اکا اغه خپل ورو ورو د خپل ورو را خپل ورو راګیدا خپل ورو را, را وجه لومبه قاتل لومبه قاتل اغه د ادم او د پیغمبر بچو دا ما او تا تخیو دا موای چې لوی سړی لوی او او پل رو رو اجا اوڑن بے مقتول د پیغمبر بچے ہو دادم علیہ السلام بچے اوڑن بے مقتول او مظلوم سزول مکڑے ہو واغلہ اللہ مقام ورکا خدر باندی نزاید فباس اللہ و قرآ بیم حصو فالعرض نول دو دوکار غانه رو ری منگا بیاوالا چند ورد چه سوارسانه سوگم سو سو نو اللہ دو کارغان راو لگیدل راو لگل یا راو لگید بلی منگا بیای پزمکا کی قبرو کنسته بپنجو او اگه پک خاخ که او ده ده چالو کو فباز اللہ را بان راو لگل اللہ دو کارغان چکنسته لگل پزمکا کی دید پارا چه اوگی انسان مدلو فَبَاسَ اللَّهُ غُرَابًا رَاهُ لِلَى اللَّهُ دوَكَارْغَانِ غُرَاب جنس دے اطلاع کی بقلیل و کثير طولو کیگی نو دوکارغان راهُ لِلَى اللَّهُ فَقَادَ دَلَى فَقَدَ لَا دُومَ الْآخرِ دوارو جنگو گا یاو راولا گید بالی منکا چه یا وها زه ویلان چې کله ستلې کول بس مکا کې ډیر پارا چې وغید تا چې سرانګي پټه کې چې صدخ پر رور نو چې هغه کارغ خخ نو ته قاتل ها چې هداغو داسې او سمبالو الغوري غاله یا ویل دانوید حایر کاو زمالرا زه کمزورې شو ماده چه شمازا پشاند دی کارغ باندیه بخبل اقرارو که زده کارغ نم زلیلا شما کارغ زلیل لی پا مارغانو کې دو دیواجی پا حاران که بل واجل وجل او کار اغا پا که وجل شه او کارغ پا که وجل شه دا دور گانده شه دی دا آغا گانده نی دلان دی گانده ګرغه ناکار مارغه ده په مارغانو کې ګرغه ټوله عمر ده مارغانو بچي خوري د بل بچي خوري د خپلې گیډې لډا کوله زپاره ها داسې انسان چاغالالي چیشي نو هغه بیا د بل بچي خوري ها بیا دې تنګوري صدا مخبل او دا می پر دې دغه بچی دی د دا اولاد دی حای بس کای د بیا پردی دی بچی ګری د خپل ګیډه دا کو نه د پارا کارغه چې و گچی د بیا په حلال او پارا مو بخوب بدونه دی غلام کوي کارغه بیا غلام کوي درنګاو مخوري دا انسان چې د کارغن د لاندې شي د بیا غلام کوری د بیا پاک او بلیته حلال او حرام بیا نو ګورې یار څخوري کارګا دا هغه خپل سرکار کې بیکاری نو देवा اصف بشور جوړ کې عذاب او خوب او باسي دې باسي فساد جوړ کی طالب جوان تنگایو پنس خبره کارګا دغه په هر څه باد نکار کی د مړیږي نه نو کذ سنان و صابون بار پاتېږي د لوخ وینځلو نو دا خنزیر هغه هم تختایم بار صابون او کوي هم تختای درنه د مړی نه د به ای سوم تاسو تنپری دی هر سبا درنه تختای نو کارغنم دنادیکو و باذ الله غراب نور او نه ګل الله دو کارغان ځان یو ګانو یو راو لګید بلې مړکو شو روشا چه کنس تلی گلب زمکا کی تیزا پارا چه اوگئی دتا چه سنگوا پتھائی جو صدق پل رو رو د دبخ پل اقرار اوکا وید احای رو کعوی ده ما لرا زاج شماد دینا چه شمز پشان دی کار غو چه پتاک ما جو صدق پل رو رو رو پل اقرار اوکا چه صدقار غنم زلیل ما کارغ نمڑی گی دی نمڑی گی کارغ غل دی غل کارغ تان سابونم پتیئی دی بستان آرس پتیئی کارغ پلی د دد کارون بٹونم ار کارغ پردی بچی خوری دخمال گیڑ در ڈاکولو د پارا دی بستان بچی خو کچھ دد گیڑ در ڈاکشیم فازوامنن نادیوینن نوګر دې دخ به مانونه اخر کې واخ به مان کیږي کی بیا من اجل زالګاد دیو جنا كتبنا لا بنی اسرایلہ مقرار کړه موږ به بني اسرایلو شاندار چاوږي او تان باغې وکه ساسنه یادو فساد بزم کا کیه هغه فساد کوي داغ مر بیا روا ده چل ډاګه کوي ها دا فساد خوری خواکم بے وجنی فکا انما قتل اننا سا جمیعا گویا کدو وجتو الخلق زکا بنیاد کې خود دا فساد دا فساد بنیاد دی خود دے ومن آئے آج چاچ جوان دے یا اتان فتابدار آئے دا قرآن سننت گویا کدو جوان دکڑ خلق تا قرآن و سنت و توقف اخدا و عمل و اللہ سمکو نو اگه با دعو نور و توقفی آئی با سلور و نور و توقفی آئی با لسو نور و توقفی نو دا با خوری او ستا صداقہ جاریه براوانیه و لگت جا دمو سلنا بالبینات تا اکسرارا قلیو دیتا زمانگا در انبیاء بدلائلو دو جا حدیث کی رازی نبی عليه سنا په من سننه سنن دان حسن دان فن او اجر او من عمل بها من سننه سنن دان حسن دان چاجه سنن د بهام برتا زګړو سنن د بهام بر جواندیکړو د به رات په مقابله کې فن او اجر من عمل بها اغلا دای اجر او چا جی پانی مانو ګنو دای اجرما شیخ قران الله دی ورتا د اتباع د خلقو د اتباع سنت او اجرونه ورسې سنت چا جند او بهدا چا پی جند سنت تازه کړل په خوا ها دل دی پن بيرګه سان چمپن کې ها لک سان به درس کې شیل قرآن قبل دائرائی کی لکلی او بیا اغا آلم سلیمان مولای سے ما بخبلا ام لی دلیو ما تی تپوس کڑیو کوئستان کی جاگواتووی ال دیو آلمو دیرخنہ ہوی آغد کافی شرح ام لکلی دا نواغم باگا کال دل دی پنپیر کیو ساری شیل قرآن دوی اغا سلیمان مولای ویجی ما بیگا خوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می خوب گلی دلے ویجی ما تئی او منگا روانیو پی اولارا کې گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابو حریر رضی اللہ وطلانو دے او نور صحابہ دی منگا چیورا سی دو تا سلام آجو دا خوب حالت دے وی نبی علیه سلام تانو تا قوزو که چی چرده زی تا وردوی ستا سنت خلکو دفن کردی دی خوری بیادو لی دی زم استا سنت جواندی کوما وی نبی علیه سلام صحابه کرامو تا تاسو تا سم ورسر او در مرگردیاو کئی او دیگی زر آوی شما سنن د فنجو چا سنن بيدان دل اوسور سنن که عورت شیخ لګلی ګلوی مقدمه کې قد اسباه ما فی زمانه ان صورت سنتان وا سنن تو بدعتان منګا داسې زمانہ کې سباګ داسې زمانہ کې بيداشو چې بدعت او سنت بدعات ګرځېدلې څوک نشتا چې غي بدعات ور ردو کی او کسو قرات کوي څوک مرګ ارتيام نه کويو چې زما څوک مرګ ارتيام نه کوي ها او زپدي واکي د بدعات ور رد کوم او د سنن تو پرچار پخوا جمعی کې درسو حضرات بما درسو د در قران جمش پی وګ دی وی نبیابا ما سلطان د بعد د تکرار نامخې ماوسو لسنت لوالو زګا کاله چې ما کتابونه لوالو فنونه مروجان نو په کال و ما طالبان تو د شعر قران یو کتاب لوالو کنزیاو نور کلال عرفان کلا سنت الدرر قالو حضور سنت او زمام شران شاگردانو اکثر ما نا او دي اي وستون بخبلو زاينو کې طالبانو تلو عليو حضور سنت به موږ ماسوتلولو او ډير خون به کو نو شه القران لیکلي سنت ته عبادت ګرځې دي او عبادت سنت ګرځې اواخر کې بیاوي ويا حزارد معي لا رد مثلها سبيل ولا رد لانته سرو هاي افسوس سوغنيشته جراد بيدادوږي هغه سوغي کوي افسوس نشيو ها ولا اناردد بسبريو اسقوه دينا تا وللا راديو اظل بيو کبله سابره او وادوار نه دارات کړي شي دا به خوشاله سبب ګردي او شیخ بیا پدې باندې یو ګد کلام کوي ومانا یا فغان ما یا الناس جميعا ولقد جاءت مرسلنا بالبينات پتاي سره راغلي و دېتا زمنګا انبیاء بدلای لو باندې ثم ان كثير منو بیایا جنا اندر داینا پس د دینا پس مګه ګو مشرکان انما جزاء الذين بشکا سزا کسانو چا خلاف کوي د الله او پیغمبر او کوشش کوي زما کې نفاسات دالا چې وانه جن شي یادب سله کوي یادې پرې کوي لا سن د یو په د یو بدلله یاد یو شړلې شي زما کې نا مرد نه و شړایو زالګه لوخزون دنیا دا دایله پارار سوای د په ژوند دنیا کې او دایله د پاهی راتګ عذاب لویو اله للی نو تابو مگره کسان چې غېدوب او خلا توبه او خلا مېن قابلیان د تیرواله مخد الله صبر کې دوستا سونه بدایو نو پوه شي يګنا الله دې بخونګي مهربان يا يلذين امنو الا الذين تابوا مگر انسان چې ايتوبو خلا من قبل ان تک درو عليهم مخيز لاس برګي دو تاسو نه نو پوه شي يګنا الله دې بخونګي مهربان يا يلذين امنو واستغيب ورج اي اعمال صالحا والمؤمنانو یریګی دا الله نا وتقد ویله الوسیلا ولادوی الله د نېزدیکت وسیلا په معنا د نېزدیکت اشار ودارب ګرازی ان ر رجال دون ایه خذوګی تکهلی وتخذوی ړی تا د نېزدیکت لټی وسیلا او نیز دیکت پا نیکو آمالو <coughs> وسیلہ منگ منو وسیلہ طول مفسرینو ای فعل طعا تی و نیک آمال کول او دباد آمالو نظام ساتل دیتو ای وسیلہ روح المانی وی چه باز خلقو وسيله زوادت ګرځول اله او زاد اولياء کرام وسيله کوي لوغا وي وذالقا من البداي الذي لم يفعل احد من السلف دا دار بدعت الذي لم يفعل احد من السلف چيو د سلفونو د اكار نه وکړې چه ولی وسیلہ کا بابا وسیلہ کا دا او قرآن کی دیر زایا وسیلہ نے عمل زکر کئی تیلکل جنت اللہ دی اوریس دنگوہا کنتم تاملون دا جنت درگیش تاسو کمیرا سوڑا پساو داگیچ تاسو عمل کو عمل وسیلہ کے دے شی چاله ما فلانه نیک عمل کړې ده هر خپل عمل تا ته وسيله کوم زما دا کار وکړه لکه درته غار کې راگیرو او ګټ راوي مخه وتابان کړه ورزای الله ته وسيله لاټو یو خپل عمل وسيله ګل خپل عمل وسيله ګل بلوی اللہ ماں مزدور سراعی احسان کڑیو کاغا احسان میں ستار ازالہ کڑی زبان ادا گٹ لرکی اللہ اگا گٹ لرکا و لارکو لاو تا یا نیک عمل کڑی چه اللہ ماں دشپی پاس دلیو ماں نفل میں کڑی دی او تا تا می جڑی دی اللہ اگا عمل لرکا و سیلکو ماں زبان ادا مرز لرکا. جائز ده الله لعنه گاونډي وګهو او موږا چر بوخګړو او الله هاي لمتنا په پانه کې چرګو موړو ډوډای می موړو مادهګه گاونډي سره احسان ستار ازاله کړو الله زمغ عمل تا ته وسيله کومه زمانه را مرض لرکا جائز ده اللای او صنع د اغلاسون لاری نوه مای امدادو که و غم اخلاس که اللا زماغ عمل تا توسیل کم جایز دا اللای او گودار وانو ملای کلوپا و پانده پسارو پیٹه پسارو وانی پی راماتی وی از پی خپشم او ماتی ناغ پیٹه واغست او تر کو سیمه ور سره ووله الله ک هغه بډا سره مخ ستار زاله کړیو نو زماد عمل تا ته وسیله کوم او زما د حاجت سره کجایز ده هو دا نه چفلانه ولي دي او هغه ستاني ازول دي او هغه تا ته وسیله کوم زماد کار او خدا غام علي ستاسو عمل ته به خپل عمل وسیلا کې دا نه چې تواي بابا وسیلا کومه ولي وسیلا کومه دا وسیلا نيسته القران کې دو ځا د ذکر کوي ال یو دلتا او یو سورې بني اسرائیل وو پازوست ميات کې علامه ال مانی پدي صاحبان بهترین کلام کړه سو پاني او بیا اگر رات کای پر دا وسیلا بے زوات او چا چی نکړی وسیلا بے زوات الفاظی مطلب دا دے چې نکړه دے او داغه تابیداری دې کړه او خپل تابیداری الله ته تا وسیلا کې نو بیام جایز دا دانه چې داغه ذات وسیلا یا ای او الذین عملت قل لا و مؤمنان یریدا الله نا او ند یالا دو نزیقات او الوسیلا نزیقات دارنگی وسیلا په معنا ل حاجت راضی وسیلا په معنا د نزیقات راضی وسیلا په د هغه مقام چه نبی علی السلام نبی الله ورگیو چدا آزان نباد تو دعا کے وائی که وسیلہ نازی و جایدو بی سبیلی او تفصیلی کئی ورپسے و جایدو بی سبیلی ہی جهادو گئی بلار دا اللہ کی دا وسیلہ چا اللہ ما جهاد کردے استاد دین اشاد دا پارا تا وسیلہ کو لاللہ کم دولیخونہ اومغا حیوتا سو کامیاب یا کین ناګه سانځي کو ورګ کشي دل راس چې سبا گدي ټوله او شان دی ساری ده‌پاراځي وید ورګ به داسا درځه قیامت نو کابل باندې شې دای او دایله ازار دردناک یرا دګه لای چې وزیدای د ورنا نه بلي و ته موږ د ورنا او دایله همیشا و ساره وو ساره کا دو ربت ما سوا قسرا چا او نیولشن دا غلا اس کا او جمینډ اور خکارا ڑم دی و ډاکا چي د خان کو معلومه په غاڼه تو طریقو خریدا سمو آیا دلاند اسټو و ساره وو ساره کا دو غلای گھر سړي او غلای غرا خزا پره گئیلا سنه دی دوالو بدلا ورگئی بدلا پا سودا ایچ دای عذاب دو طرف دا اللہ نا سزاد دو طرف دا اللہ نا او اللہ دو غالبین کبتوالا نو چانچ توب اخکنا پس دا ظلم ددنا او درست کامال نو یاکیننا اللہ و میرا بانی اوگی او یاکیننا اللہ دے پا خونگی محروبان الام ها آیا تنبویی گی چه اللہ لره اختیار ده ده ها چه بردی اخکتا سزاور گئی چه اللہ چه خوخشی ده اللہ بغنه گئی چهاتا چه خوخشی ده اللہ گورا نور و ظایلو گی اغفیرو کی او دل دی او عزیبو مخی که زگا دل دی ده ندر و الله خبره ده د غل خبره ده د سزا مخی ده وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ والله قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ اللہ دے پار یوشی بانی قدرت وعلا دا اللہ پہر سبانی وسبر دے اللہ پہر سبانی قدرت وعلا دے پینزم باب ختم کر او بدے کے سزاد ظالم او دخلائد رحمت دل رکی دل انګه د پیغمبر بچې دي او چې ظالم دي د خدای رحمت نه لري او الله ولله سزا ورکړه تفریح ان شاء الله درې پاوا تفریذ او بیا به سبق وایو